يومنا يومنا فينا علينا الى نهر النيل على نظرنا على اللهم صل على فرايح الله تعالى ونعمه ولا نغفر له شكرا فذاك Ahmad bin Ahmad Abu Hamid al-Adawi al-Dardiri ad berdua kepada Imam Ahmad bin Muhammad Asawi al-Maliki Allah berkata-kata Rasulullah s.a.w. alihi wa s.a.w. alihi wa s.a.w. Al Khususan ilang -il -il -il masanif dan al alamah Imam bin Ahmad Abu Hamid al-Adawi al-Maliki al-Azari al-Khawati Al-Syari'i Imam Ahmad bin Muhammad As-Syari'i An-Mantiar al al Kawati. Allah jami'a sholawat dan salam anallahu al yaa li darajatikum fi jannatihi yang kana bi sabab ilmu Allah wa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa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 dan syekh Ali Radim. Nah, kitab dia book Matan yang kurung dengan b 2 sebuah pengarang. Matan yang karangan daripada Imam Ahmad Abdurdir juga. Imam Ahmad bin Ahmad Ahmad bin Ahmad Abi Hamid Al-Adawi. Adawi nisbah kepada bani Adi. Kena ikutnya-nya keturunan Sinawmar, ini mertanya. Bani Adi ya, Sinawmar ke bani Adi. Maka nisbahnya Adawi. Karena dalam dalam masyarakat dalam nisbah Pak Aliun, nisbah jikan Pak Aliun ya. Adiun nisbah jikan Adawiun, sebagai okay, Aliun nisbah jikan. al-Abiyun Hanifun Hanifah Nisbadi han, Hanafi Ya Nabi Adawi Bani Bani Adi Bani Adi manjim tajid ku nisbah Bani Adawi Mazhab Maliki kan Mazhab Maliki ulama-ulama Lazhar -ulama kan ahli dalam bidang karikat tarekat khalwatiah Bahetun furutu Siri B, Siri B seribu dua puluh tujuh hijriah, hingga Siri B dua ratus satu hijriah. Terik mana? Hematan, matan dan syarah luar. Nah matang matang siapa po? Hei dalam yang, hei dalam ada murid kau nya dalam, hei dalam ada murid tu imam Ahmad bin Muhammad Asawi. Al-Maliki mazham dan malik Kemudian Tarikat Khalwati Izzit Tarikat Khalwatiah e, Nelahitun Seribet Sertuh tujuh limau Meninggai Seribet tujuh Seribet duartuh Kuklusa Hijriah <tuh> <tuh> Berdua Runyan Ahli Tasawuh Jamaatannya yang ahli Tasawuf dah di Mesirnya Imam Ad-Dardir dikenal sebagai ulama Sufi. Sampai nihat kuburannya moderna Imam Ad-Dardir. Kuburan Imam Ad-Dardir nama siap siap. Selain kitabnya, yan, kita nyoknya, lagi lain lainlah masuknya kita Imam Ad-Dardir yang terkenal Hanafi fikih, fikih Mazhab Malik kan. Malik dahana, dah nak, nak, nak pakai neo maka. Kita tauhid dengan Hanafi. Kharidah bahiyah neta masukin mata yang mendarbir, lain mulamah tak maulid masjid imam sawi yangnyaan tafsir Jalalain syarah tafsir Jalalain neta imam sawi jadi ada dalam yang neta bapa dengan hasyah tafsir Jalalain murid yang jadi dalam murid yang yang di luar yang gurau murid yang di Imam Dar Diru Mesir Imam Sawi rumusir. Mak Imam Sawi meninggal di Madinah. Imam Dar di Mesir, kuburan di mana? Di Mesir. Yang macut, profil musaneh, kuturim, kuturim sanae. So, so sekarang kita. Di Bandua ada ulama Sufi. Namakan Imam Dar Dirnya dikenal sebagai Uliyah. Imam Dar Jadi kita ini bukan Uliyah.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 wala wa ali wa ashabihi aimmatil a'lami Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha pengasih lagi amat mengasihani Alhamdulillah bermula segala puja itu sabit itu usaha bagi Allah alama di atas barang dan ama yang telah memberi nikmat dianya Allah panai teman barangnya <coughs> minal bayan daripada bayan wa alhama dan telah memberi ilham dianya Allah panai teman lebih ilham minati bayan daripada tibayan wa dan bermunalah rahmat dan sejahtera ala sayyidina itu sabit diata sayyidina panghuleh ketanyo wa ala alihi dan diata Alnya panghuleh ketanyo Bu'a dan sahabatnya Apa boleh saya tanya? A'imah Dan sahabatnya A'imah uh, Jamaat daripada Imam uh, Burung yang diikuti Dan Al-A'lam Al-A'lam uh, petunjuk. Uh. Al-A'lam, Jamaat daripada alam Ni alam dan sahabat mana ini beneran Tapi maksudnya bertunjuk kamana. Pertama kali mensaniah dia baca bismillah. Kemudian diringi dengan alhamdulillah. Jadi bismillah alhamdulillahnya gamai dengan hadis Qulu amrin sibalil la yuada fihi. Bismillahirrahmanirrahim fa huwa ta'ah. Onya gemula dengan alhamdulillah. Sambung dengan alhamdulillah. Jadi nariwayat wayat seperti Kunu amrensi balen lah yuda'u. Bil hamdulillah dalam riwayat yang lain. Jadi memang naraboh hadis. Nah hadis yang memang dimula dengan Bismillah. Nah hadis yang dimula dengan Alhamdulillah. Jadi gamai dua jo. Karena ban nah hadis dimula. Gamaiban dua. Macam ramai dua. Karena mungkin ramai bu memang itu ban dua memang i'tidal bibit. Ban duanya mulai dengan fon mandua mungkin. Tak dengan salah satu. Mata salah satu ini dengan bismillah. Kerana dalam dalam al-Quran Allah Taala gemula dengan bismillah. Ha, yang enggak diiringi dengan alhamdulillah. Jadi bismillah yang i'tidal hakiki, alhamdulillah yang i'tidal tafiiyan. Jadi kita kembali dalam uh, hadis guna bueno, kullu amrin zibalin la yubda' yang umum tadi la yubda' uh, terbenar kepada ibtida' hakiki dan terbenar kepada ibtida' izati. Adapun ke bismillah perkhusus saya Yazid. Ke bismillah ketika khususnya adalah tidak hakiki. Ke alhamdulillah yang tidak izati Yazid. Nih <coughs> Ya, Alhamdulillah Jadakun segala puja bagi Allah Mendun puja Makan mendun puja Kerana Ali Al eh? Ini Kalimat daripada Alhamdul Mufrat ha, Tapi Ali Al pada Alhamdul Nyansah dan bergad Ali Al nyansi urak Sah dan bergad Ali Al nyans uh, Ahdi Ali Al uh, Ahdi ataupun uh, sahlan bagad dari al lil jinsi nyanta mantang nyanta iradah uh, jud tetap Kesimpulan kesimpulanji mamadum Farad pujo adalah milik bagi Allah me tiradah mali alnya lil istira jadi me alil istira memang dalalah uh, semua Farad pujo usaha bagi Allah nyali lil istira Kemudian milata iradah oleh al alil jinsi jenis puja musahab bagi Allah. Main bila memang jenis puja kamu sah bagi Allah. Jenisnya apa wujud. Jenis hana wujud pada dirinya kan. Ada naik hewan. Gitunya hewan yang kan insan yang uh, kan eh Yang kan kelumuk hana wujud. Tetap wujudnya hewan Iji pada Wujud insan pada no Punya tapu bulan pada farad je wujud Minam nasid Mata tak maksud jinah puja Musaha abdi Allah Man jenis puja apa wujud-wujud pada farad Maka awat tetap bersebut Seluruh jenis puja Bagi Allah Maka secara lazim Segala farad puja Yang musaha abdi Allah je Atad diradah hari al-yan al-al Mahdi. Ahdi ahdi, ahdi zini, yang di sini dalam istilah nahwu tadi. Anak ahdi zini dan naraboislah. Mahdi sini dalam istilah nahwu dengan ahdi zini dalam istilah bayan bedalah. Memang di sini dalam istilah nahwu lagi dalam raimah. Cuman ahdi zini dalam istilah nahwu adalah kepada Sesuatu yang kamu mahuk, yang kamu maklum, kamu maklum pada diri sih muka kalian dan pada diri sih bukit Kemudian Nah, istilah lah ah di sini dalam istilah bayan, yo yang beda. Ah di sini dalam istilah bayan pembagian dari alif al, al pembagian dari uh, daripada alif al ini sih. al ah di sini dalam istilah nahu pembagian daripada alif al, al ahdi. Tapi dalam istilah bayan Dengan kaitan maung di bawah Pembagian jinsi Alih-alih ah, jinsi na yang dalalah Kepada semua farat Mahiyahnya nujud pada semua farat Ini bukan dengan istirahat Nga yang dalalah Kepada Alih-alih jinsi adalah pada mahiyah Alih-alih jinsi adalah pada mahiyah Kemudian uh, Mahiyahnya Mahiyah yang wujud pada, Nah yang wujud Pada semua farat Maksudnya Alik-alik si'ra Maka alik-alik si akan pembagian Daripada alik-alik si'ah uh, Pembagian daripada Alik-alik si'ah Maksudnya Nah yang Yang gemaksud adalah Mahiyah yang wujud Pada satu farat Yang mubham Yang namu ayan Mahiyah yang wujud Pada satu farat Yang namu ayan Yang kian yang disilakan dengan Ali Al Anzi -Ah ini dalam ilmu bayan. Ya, contoh ini huruf Hul Suk terpun. ayat al Quran. Baiklah akalah Huzibul. Eh, Baik cerita Nabi Yusuf. Cerita Nabi Yusuf bila memang Nabi Yusuf yang akan dikap di serigala yang pun pun cara uh, Nabi Yusuf. Yang serigala yang serigala Karma deum serigala. Manum serigala han sip. Siro nam yuso ipajuh li mandu serigala. Mandu mandu serigala mungkin. Man serigala yang kamu ayan hanati dan amayan lam. Kana mendang ceritaku nyom bila. Ah ipajuh li serigala. Han. Man ta de sabah serigala yang hanam ayan. Yang mari yang marangkaritah je. Ah yang kap sabah serigala man serigala ta. Tiga lah yang namanya ayam. dengan Ali Al. Ahdi zini dalam istilah bayan nih. Ini nama suniyo Ali Al. Ahdi, ahdi, ahdiyah, ahdiyah, ahdi zini dalam istilah nahu. Dalalah kepada pujo yang kamu ayan beri. Dah yang kamu ayan. yang kamu ayan. Peh rajo. Pujo, yang memang muktabar. Pujo Allah. Puja para Ambia, puja para Aulia, ni yang yang yang dah maksud, yang dah maksud, no, puja yang kamu ayat. Man mian puja Allah, puja Ambia, puja Aulia, nyan kai mustahak bagi Allah, puja-pujalah indam, allah be. Maka dengan jalan taufan daerah dahli alnya, terdapat kesimpulan jih. Semua puja mustahak bagi Allah. Baik tayradah ali alnyan ali aljinsi atau tayradah ali alnyan Isira atau diradah ali alnyan mahdi zihni. Semoga malam anama. Tilam an saneh dipuja Allah Subhanahu wa taala karena telah diberi nikmat. Dengan alama anama sebagai Bughun Mahmud Ali di mikrofon. Kerana Pak pujau akan pernah si Hamid Turun pujau Si Mahmud Turun yang tak pujau Pula Nah Mahmud Alih Penderungnya untuk pujau Yang nak alam Mahmud syarat Lafai-lafai akan dah pujau Dan Mahmud Bih Kandungan daripada pujian Cuma pada Mahmud Ali. Yang syarat ibu uh, Jamil yang istiarie kan, Jamil yang istiarie, mana mana mana pun jawab oke, wasfu, bu Jamil istiarie, mensifatkan sesuatu yang yang bagus. Ha? Yang syarat bu Jamil istiarinya pada Mahmud Ali, Mahmud Alih yang syarat bu Jamil istiarie. Hingga bila tak sesuatu yang Hana ikhtiyak sebab ji Pajik pekan puja Gara-gara laga. Lagaknya bukan sifat ikhtiyari Yang hana hanakun hamdu Pekan dah puja Kutera masa puja Gunung je dah puja Hayu tahan, indah tahan Ni ke hanak-hanak tak lalu ikhtiyari kan Ikhtiyari manusia Tak puji al-sirah urung kerana lagak Bagaimana lagak hanya hana anak ikhtiari Bagaimana ikhtiari dia? Dia boleh itu dah nak si Ini bukan Hamdu Tak puji al-sirah kerana Dibantu dia Nya bukan Hamdu Tak puji al-sirah kerana dermawan anak cik dibantu dia Pokoknya yang ikhtiari kerana dia dermawan Kerana dia pemurah Kerana jika akai Kerana jihru yang sabar Nya, Alhamdulillah Tapi bila tak puja Bukan kerana satu sifat yang itihari Alhamdulillah ya, Cuma Muhammad Tuhan menang ke begat takdeh puja Nah masalah pacun tu Kerana nasi kadang-kadang Terpujuk Allah Kerana zatnya Allah Kerana kudrahnya Allah Kau je sifat-sifat zat Masih kuasa kan naik jadi, karena wahdani, karena, wahdan, karena keesaannya Allah, karena kekalnya Allah. Ya, hamdu sih kan. Memang kayup ya, petauide ikhtiari ada kalau ikhtiari secara hakikat, ataupun ikhtiari secara hukum. Mana ikhtiari secara hukum, dia memang bukan ikhtiari, tapi sumber ikhtiari. Nah, sumber timbulnya ikhtiyari-ikhtiyari yang lain. Hai nah, terpujaw karena Allah aja. Allah bukan jamin ikhtiyari Allah. Tapi ihsan Allah, iradah Allah, ah uh, ihsan nikmat Allahnya jamil diari. Ah Allah memberi nikmatnya jamil ikhtiyari. Tapi Allah kekal. Allah usah Yan yan bukan bukannya milih diari. Mandap puja karena kekalnya Allah. Terpujaw karena zatnya Allah. Yang nggeburuh dalam jami lijadi secara hukuman. Secara hukum. Nim saneh nggebugi Allah karena ala ma anama. barang karena telah diberi nikmat, mampu nikmatnya bayan. Nanti akan bayan ini noh nyau ka na isyara akan membicarakan ilmu. Ilmu bayan. Putra deman mana bayan, man mana bayan mantikul mantikul fasihu al muorip ama fit damir. Ucapan yang fasih yang melahirkan daripada barang yang lama ti, lama ti itu putra ingin ingin ingin ingin untuk pegah, khawatir mi syaitan nyaw itu ikun, nyaw orang tidak ucapkan dengan laluan yang fasih, nyaw ikun bayan. walhamah dan gberi ilhamnya yang Allah daripada tibian kemudian Allah taala gberi ilham Ilham secara <coughs> lorat ilam ini secara istilah ikamana fil qalbi bitarikal faydi la bil kasbi dalam mencampak makna ke dalam hati burung dengan jalan getuang bukan dengan jalan diusaha ilham Diberi tanpa belajar dengan ilham Hanya yang murna, hanya murna Kamu faham sesuatu Hanya ibut Hanya tabut, kita punya nah, Pijit langsung Karena gibir Tuhan Nenek-nya ilham hmm. Karena ilmu memang nak ilmu yang muktasab ilmu yang memang dengan jalan Jalan tak belajar Dan uh, ilmu yang memang ilham Aku dengar ilmi lah dunia Memang lebih ilmi lalini setelah Syirah orang menempuh jalan muktasab Biasa Belajar, lebih belajar, belajar. ilmu yang watuhnya, misalnya yang pertama yang Yang atas jalur ilham Bukan daripun kan ayu. Putra ilham Minat tibian, tibian di ilham Putra man tibian Tibian adalah mubalarah bil bayan Mubalarah bil bayan, yang mana tibian Yang mana bayan mana Mantikul fasih Ucapan yang fasih Yang melahirkan Atta yang nala berarti Mena berarti uh, Mantik yang za'id fil fasahah Ucapan yang lebih dalam pada fasahah Ucapan yang lebih dalam pada fasahah Yang mana daripada Tibian Yang berarti tibian Yang paling ingat ini uh, Yang tibiyan masdar daripada Bayyana Bayyana yubayinu tibiyan Dan hanya dua macam yang nak, yang nak kalimat lagi Wazan If'alun Yang kasrah hanya dua Tibiyan dan Tilqa Ini akan tambah takrar wa tikrar. Wala sa'lanat diqulun bil kasri illa filqa hati bayan. Ini akan tambah tak tikrar tersebut eh. Wala ing nak lebah buat walisalan na tifalun bil kasri illatilqa wa tibyan wa tikrar lam hebah wazan yang wazan tifalun tibyanun tilqaun dan tikrar mam papalain wabah dabran sehingga ketika tikrar badihi ketika tikrar takrar maksud dalam fawaid kau a jadinya nah lepat alama badu man na'in takrar kupingnya di si dalam baris takrar bari kupingnya si, baris takrar karena hana bahwa wazan wazan tifalun wazan tifalun hanya dua bah yang wazan tifalun tiba yad dan tilka semua yang takrar hanaruh katanya takrar baris bukan tikrar maino kau bro tikrar main dalam haasyiahnya nak ketika dibaca Penyelam saban juga Jadi kekun kias makanan ala wasni Taf'an Contoh takrar Taskar Ini nak hilaf Jadi tak terpecah Tikrar Han salah habis Sebab nak siap Nak beri tikrar Padung-pad <tip> <tip> kita Kepala fi je Baris takrar, bukan tikrar Aminah kanan, tikrar Aminah boleh cakap pada Inlam Kemudian wassalatu wassalamu dan bermula Rahmat dan sejahtera Di atas panggulai bertanya Aminah Mala Sayyidil Anam Dia ada pengulih segala Anam, makhluk Segala manusia Wa'ala'alihi dan dia ada Alnya Alnya Nabi dan sahabatnya Yang A'imah Yang diikuti Kemudian yang A'lam Dan yang menjadi petunjuk Kemudian limusannya doakan berdoakan berbudi rahmat dan berbudi sejahtera kepada Rasulullah, pangula daripada seluruh manusia. Kemudian kepada sahabat, kepada Al, Al itu bani Hashim dan bani Mutalib dan Al. Atau menyal kepada makam doa yang lebih umum dalam seluruh umat ijabah, seluruh umat Nabi juga umat Nabi yang kah menerima dakwah Nabi-nya juga na na na Al. Kan ni padamma kap doa lebih gagnyan kerana baru baru mendu baru daneo nya al uh, dengan makna benda bani asyim dan bani talik bani daneo kumpulan aimah nah. Sahabatnya sahabat nya aimah aimah jamak daripada imam imam di mana imam pun urung yang diikuti aimah nya dalah urung yang diikuti Masih nah, sahabat, eh? sahabat kan Panutan, panutan daripada umat Kemudian Al-A'lam Al-A'lamnya jama' daripada alam Al alam yang pada salamak naruh -na Adalah bendera Ataupun mana ijabal, wah bukit Mana? Kau kena bergabah Sahabatnya bendera Sahabatnya bukit Sahabat yang Sahaban lagi bendera, maksudki Yang kekun bendera A'lam tapi yang maksud adalah rupu saban keadaan sahabat bagaikan bendera atau bagaikan bukit Yang macam mana bukit ratna saban rat bisa menjadi petunjuk bendera akan kita pegang sebagai petunjuk hmm. Kita artinya dari jeh oh maksud ha namoha di arah udairajih na iglam pacang iglam udaira ha kode maksud kana kode maksud o oh, kada depu Oh, kedai berdi daerah Pulau. Tanda bendera. Atau gunung yang jadi besar. Di hendakkan puncak gunung. I, eh, rodih, gunung selawa, odi oh, gedih, selawa. Eh, Ada dulu ini. Jadi ini yang keserupakan sahabat dengan bendera ataupun dengan gunung. Kemudian dipinjamkan lafai alam-alam kepada sahabat. Icyok adalah fayal alam ikutin kepada sahabat sehingga menjadi inan kumajar isyarah isyarah mustahrah disebut alam yang maksud adalah sahabat wajah syabahji berlainan sama-sama terputunya dengan dengan sahabat dan dengan alam dengan bendera tak nak boleh mana mana logat mana lorat itu adalah bendera nang nak ikutin sahabat yang bendera jo yu mana manamurud sahabat yang menjadi petunjuk wabadu dan setelah itu fahaza syarhun latifun ala risalatil lati ja'al tuha fi bayanil majazi wat tashbihi wal kinayah yudihu ma'aniha Wa yahullu mabaniha Fa'akulu wabilahi taufik Rajian minhu ta'ala Hayyya ayyya sluka biha Amfa'atari Wa bu'adu dan setelah itu Fahaza maka bermula ini Itu satu syarah Yang kecil Iaitu satu risalah Risalah al-dhati yang lalu menjadikan akannya risalah Pada menerangkan majad Dan tajbih Dan kinayak Yang menjelaskan dianya syarah Akan makna-maknanya risalah Dan dipelah Dan dipelah dan dianya syarah Menguraikan ya, Melepaskan dianya syarah Akan segala mabani bina binanya risalah. Kalau aku luh maka aku berkata, wabillahi taufik dan hanya dengan Allah sabi dengan Allah itu taufik. Hal keadaan aku itu yang mengharap daripadanya Allah akan bahwa berjumpuh diannya Allah dengan uh, dengannya risalah. Akan pula. Begitu tempuh akan seman manfaat jalan. Ralung pun, Bismillahirrahmanirrahim. Siapa? Abu oh, Naa. Ayat suka Abu Dan bahawa begitu tempuh Allah akan bertanya akan semanfaat jalan. Kemudian setelah daripada, ujau. Alul salawud. Lalu pujar, lalu selawut Lalu tempoh Maka aku mesti nak Habak tu Maka je nak Yang Maka maaf habak tu Yang Abang lagi amah habak tu Maksudnya nak tun amah habak tu Nak tun tu Nak tun wabak tu Ketinya uh, Karga keribat Karga buah? Karga niwat Daripada Amah Amah Karga berat Kekak ke Wa ma Wabak tu Amal kebua kebua ke, Aku sebagai pemisah daripada kalam Lekut dengan kalam buku Lekut kau sedang berbicara Tentang Tujuh Tentang Selawut Jina ahmatai ketamang Kepada tujuan Baik pun terunghat Dia punya langsung ju. Bismillah uh, Fahaza Hadha syarhun latifun Una, Sedang memuji Allah Sudah memberi selawat Kepada Rasulullah Kepada sahabat Kepada al Ini, ini langsung juga sambung Haza syarhun latifun Yang kuntung. <Sessizuk> Yang dia hanagat sagai Metode oji Dari mukaddimah tambang kepada pembahasan Maka Wabak <Sessizuk> adu Wabak adu ini sebagai perikat Atau hukum atau, atau ikut Jadi yang terpindah daripada muka dimah berpindah kepada maksud, you know, kepada pembahasan. Nyok, na wajah nasabat. Jadi nak kuncun. Allahumma seman dan selalu maka jinio. Jadi hana, hana itu tang putus hat antara muka dimah dengan dengan maksud. Yang misalnya di bukunya, iktidab, naik kuncun iktidab ataupun. Tidak Yang menyempur dengan takhalus Ini adalah dalam ilmu badai Sekarang hmm. Fahazara Maka bermula ini Yanfa yanfa jawub Karena dasar Dasar daripada wabandu Amma wabandu Dasar amma wabandu Maha yakin min caiin, maha yakin min caiin, faakulu, haza sharhun, anda nah, sakti. Maha yakin min caiin, jika adalah sesuatu dengan min yang juga min za'idah Jika adalah sesuatu, maha yakin min caiin, faakulu. ba'du bijut ataupun mahma yakum min shay'in ba'du faqulu ba yan ba'danya yan je je ta berga' muta'ala kepada jazaa' je berga' muta'ala kepada jawab je ta berga' dia kepada jazaa' berarti je ke mana? maka aku berkata setelah itu mana je mana fainan ba'du yang kakak aku dahulu dasar dasar mahma yakum min Fa, yang fa, di fa, fa nya dasar hidup dilikut, dilikut baku fa yang, fa nya dasar hidup dilikut baku. Man be, be, be mampat hat langsung antara ada syarat dengan jawab, tak de. ha, bisa hati. Bila bila bila hana hana dahulu baku, kanjut Amma fa mana juga, ama fa baku. Jadi gula dahal dengan, setelah ada syarat. Langsung aju, uh, faham jawab, maka kita kela fanya nuku, uh, jawab kerubah yang jawab kerubah syarat kerubah, uh, asar, mahma, yakun, yakun kerubah, mahma kagihwad menjadi amma, segera so, kagihwad menjadi fa, kemudian minshayin kerubah, uh, fa akulu. Fa jikalau boh si uh, Fa sama Fa, aku luji kau boh. Tinggal Fa atau tinggal Fa atau tinggal kan? Baada. Tinggal Fa dan tinggal Baada. Hmm. Maka Baadanya ditarik oleh Fa. Faanya juge, pukul Baada. Man Baadanya hard begem tak lak. Yang lebih gak, terbegak kepada akhulu yang begitu gede. Di mana maka aku berkata setelah itu mana mana mana aku berkata setelah itu berilbagai mana pekali berikut karena menyurat pegat muta kepada jazak menyurat syarat umum mutlak hmm. syarat jih usah rajih jika adalah sesuatu Enam tak hana Hana hana kai kai kai lain. Jika adalah sesuatu, maka aku berkata setelah itu. Berarti sesuatunya ni apa yang sesuatu? Sama-sama Sabe nakkah? Sesuatu apa yang hanya? Haa sesuatu, dumpurur sesuatu ju. Sama-sama Sabe sesuatu ni. Maka inalah itu kepada nyan petawkit. Amma nyan tu. Untuk petawkit. Kana ketaklik kepada wujud syik. Syiknya nyan sama-sama wujud. Haa berarti... Sinan nadalalah pada Taukid Maka amalah amal lah urut Taukid Amal urut Taukid Tapi minta pegang mutang Allah kepada aa, syarat Jika adalah sesuatu setelah itu Kamu kaya berarti Syekh yang wujud setelah Basmalah Setelah Hamdalah Jika adalah sesuatu Pajan sesuatu Setelah itu Basmalah Berarti kan Mukayat Kan dia kan dia Syekh secara umum Berarti kan khusus Ah watay, na, Syekh yang Mukayat Setelah Basmalah, setelah Hamdallah Setelah Selawat Baru akulu Jadi punya sesuatu yang tak putakalik Kepada yang mutlak Lebih Lebih terhakok wujud ji Ketimbang sesuatu yang tak putakalik Kepada Mukayat Kah yang dibegot ini adalah tapumuta Allah baktian kepada syarat yang kaguboh. Syarat yang kaguboh, Akulu yang ter, yang terletak di depan Fa. Fa'akulu Ha'za Hazar baru. Maha. Oh, Alhamdulillah. Eh? Dah yang. Fa Hazar syarhuat maka berulang ini tu Yang ubid, nyaw adalah satu syarah yang letif, yang ubid. Aglipihirayau, aduh mohon. Kebanyakan tabanding dengan kita kita lain yang lebih raya layu. Alarisalah, dia tu sabar risalah yang yang alati yang nungjadikan akan nyarisalah pada gebayan majad dan tasweeh dan kina ya. Jadi nyaw satu syarah yang ubid. terhadap sebuah risalah Ja'al Tuhan. Tiga cara, cara apa dulu mana? daripada pun syarah itu ada imam, imam Ahmad Adardir ad yang risalah bu no sekarang imam Adardir menerangkan tentang majad tasbih dan kinanya yang yang yang diterangkan dalam risalahnya. Jadi nyaw, Gubbah risalahian. Fungsi mansharahnya yubihu Menjelaskan makna-maknanya risalah. Dan me gublah, menguraikan, melepaskan akan bina-binanya risalah. Jadi fungsi daripada syarahnya adalah menjelaskan makna daripada risalah. Ibu nana matan yang memang Hanamukum makna haji Sulit makna haji Tusam makna haji Jadi kejelaskan saya Kepuluh damir Hanamukum damir Kepuluh damir Una memang makna haji Baik Hanam sulit diketahui Yang itu Yang yang fungsi pada acara Malanya Kepulah Mabani bina Maksud bina putar tarakib Saya tarakib Tarkip, tarkip daripada matan. Geplah, tak geplah, geplah mahtar fa'i. Tah maf'oi. Sepu tak hirap ni antar. Sula, geplah si. Oh nian menjadi mudhafilih nian mudhaf. Nian, geplah, mabani. Anak mabani ke tarkip. Tak. Nian barih yahulu lah. Dengan tambah haba. Antuk na Yahilu punya, na Yahalu mana? Mihalu Yahilu. Mihalu na. Antuk nalam na, yang bermana menempati na. Nian Yahulu ataupun Yahilu. Nian yang bermana pelak khusus Yahulu. Nian bermana pak, pakka, leh. fakulu maka aku berkata utragukun wabillahi taufik dan hanya dengan Allah itu taufik radian hal kadalung itu muharap daripadanya Allah akan membawa petumpu Allah dengan kehendak-Nya dengan akan ke manfaat tadi jalan jadi doa daripada musanneh wabillahi taufik Hanya dengan Allah untuk mendapat taufik yang hasar kan, dan yang yang dahulu bila yang awal bila itu dahlah sudah hasar Hanya dengan Allah taufiq, hana apa -apa lain Olehnya le sambilan musnah mengharap daripada Allah supaya Allah berpulih mah, berjalan kita nyaw, jalan yang paling Raya manfaat, jalan yang paling bermanfaat yang dasar tarik amfa. lagi kepada sifat dia. Tarikul amfa misalnya kebalik mau tarik diifak ah sifat kepada musuh Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha pengasih lagi yang amat mengasihi. Alhamdulillah ibtada'a bi ma hadhihi risalata Ikhtidaan bil kita bil masjid, ma bi bihadisai, basmalati, wallahamdulillahi malumah ini. Bermuhasmat raka'at tifa, terlihat anakku ala anakulan min maksudul ikhtida. Alhamdulillah berundah <coughs> segala puja itu musah bagi Allah. Ikhtidaa gemula dia nyamaskaneh dengan keduanya, dengan keduanya. Bismillah dan alhamdulillah akan fugu ini risalah iktidaan karena mengikuti dengan kitab dengan kitab yang majid kitab yang megah uang amalan dan karena mengamalkan dengan dua buah hadis basmalah dan hadis hamdalah yang kami maklum keduanya pemimpin sama dan karena itu tarakan ativa getingai dan nyamsanya kaum ataf. akan tambahan karena untuk memberitahu di atas bawah setiap-tiap daripada keduanya itu maksud iktidalnya matan nyambik nya mesti lah bismillah matan bismillah bismillah matan alhamdulillah yang juga alhamdulillah daripada matan mangap dah boleh cerah cerah doa yang iktidal ah, yang ni bro mah nak kumtang tu Jadi, mulai dia yang mersanis, mersaniskan saudara ke? Fajid dengan niat ke? Fajid dengan manjir. Uh, yang jatah, jatah uh, mukhatab. Ini jatah uh, mutakalim. Ini jatah takalum, tapi nak berat dengan dengan faib. Fajid. nyam menurut satu pendapat, jatah terperuh dalam iltifat. istilah dalam Dalam ilmu Bayak uh, Ma'ani Iltifat Sarajif Aku tadi uh, Aku Ibtadak tu Lung mula Inilah anakun Lung mula Kemulai Dianya Dianya Dianya Musaneh Musanehnya Saudara Ke orang lain Yang punya, punya menurut Satu pendapat Ini Kau hitam Dalam Iltifat Iltifat Yang siang Yang jatah Sarajif Imbarat dengan dengan dengan a uh, muqhatab ataupun dengan takallum tapi nak kagih dengan ra'i. Ini ini semasa gemula kitabnya dengan basmalah kemudian dengan alhamdulillah. Yang pertama akan mengikuti dengan kitabju eh alhamdulillah rabbil alamin ar-rahman rahim Al-Quran. Yang kedua kerana mengamalkan hadis Hadis Basmalah. Dan hadis Alhamdulillah yang kamu maklum. Tak? Kulu amrin zibalin la yubda'u fihi bi-bismillah. Bawa akta. Tak tu? Kulu amrin la yubda'u fihi bi Bawa akta. Afin. Jadi mengamalkan. Mengamalkan kerana dalam hadinya keperintah memang. Eh, <coughs> Hadis-hadinya keperintah. Setiap perkara yang memang. hendak dimula dengan bismillah dan alhamdulillah. Yang perkara yang kura berkat. Man kan mati gepegah kurung berkat Kan lazim geyu berarti Hai walau hanag gepegah hanag geyu Tapi ha, lazim Jepang gepegah yang kurung berkat Kerana dia memang getuntut untuk Mita yang berkat Berarti geyu yang geyu mula Gea mula dengan masalah Gea mula dengan hamdallah Maka amalan gekun Kanainan nak perintah Beda dengan iktidaan bil kitab Hanag dalam Dalam Quran hanag geyu. Yang nama matang kita gumulaju bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin kana bergah binan kana bergah menak menak nak nak ikut Makanya maka dia ikut iktidaan kerana ini bukan Hana perintah ah iktidaan yang wujudnya kana amalan rukun kerana nak perintah kami sama Karena itu Karena tu hasil Ibtida dan amaisanyo. Tarakal musannaf gutinggai oleh musannaf akan urat taf. Jadi karena yang tujuan seinya berhasil. Ibtida dengan bandua, ibtida dengan bismillah, ibtida dengan dengan hamdalah, maka hendak pakai urat taf. Karena menyu pakai urat taf, urat taf. Kan oti ada hukum tabi' bagi atau ikut. Berarti kada sahaja ni, atas ukunya kan lepon Tabek yang baji tabek yang hantar berikut Telekot yang pon Atas ukunya, tabek yang baji Tabek kan kena pon Maka hanaga pake orang hantar Begduh jenang ji sebagai tabek Begduh tabek Jadi, mati, mati hanaga bawa orang hantar Hanada, oh jenang adalah ikut bagi hantar pon Berarti kajut tak berkata, nyan ipidak azhiyan Cuma tidak, ni bukan tidak. Tidak inat Tidak inat Kan Wassalatu Wassalamu ala Rasulillah Dan bermula rahmat dan sejahtera Yang saya Rasulullah Al makna bermula mana Itu Atulubu minallah Belum tuntut daripada Allah Ayusaliya akan bahawa Geberi rahmat dianya Allah Ayusalima dan bahawa Geberi sejahtera dianya Allah bagiberi rahmat dan sejahtera ala rasulihin diate rasulnya Allah ta rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagiberi rahmat oleh Allah diatinya Nabi Muhammad dan wasallam dan bagiberi sejahtera dianya Allah kemudian alim uh, sanih matan uh, musaud uh, bagiberi wassalatu wassalamu ala rasulillah menyatakan Sekilas, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tarkib, kan? Tarkib, bukan khabar, kan? Tarkib khabariyah. Tarkib khabariyah. Yang maksudkan khabariyah. Maka apa daikun? Al-makna. Al-makna atalubu minallah. Dua mulakai daripada Allah. Ayusaliya bahawa beri rahmat, ianya Allah. Dan beri sejahtera, yang Allah. Diatak rasulnya Allah. Jadi, yang maknanya, kan? dan ini nan khabariyah tapi yang maksud dia adalah Inca dari lafai pegah pegah ini adalah lafai khabar tapi yang maksud melaka ha yang lafai roina khabariyah pegah na rahmat dan sejahtera Dia atas rasulullah yang maksud bukan pegah na melaka na Wasratul lokatan dan bermasalah pada lokat itu doa ambikahirin. Kehidupan ilallah, karena mana hat sama munimah, wah ada murfah dari. Olehnya aku sad bila malai kata tuan al alambiyahu wal malai kata tu. Pelatut telah bule kahirih illat tabaan. Assalamualaikum. Kemudian masalah, masalah pada lokat mana aja adalah. Doa berakhir, doa dengan kebaikan. Cuma tergantung hukum nisbah. Nyalah kepada Allah, kebangsa kepada Allah. Takkan da salah dari Allah. Takkan da salallahu. Takkan. Nyalah mana salahnya? Salahnya dengan mana Tamamul nikmah, sempurna nikmat dan rayu kadar. Yang mana salah? bilag nisbah kepada Allah kebangsa kepada Allah. Kita kemudian berberi salatullah salamullah kun sallallahu ah tu kun as'aluka ayyussalliya. Kita kepada Allah akan bawa gubri salah dianya Allah nyampu salahnya mana salahnya adalah nikmat yang sempurna dan kadar yang raya nikmat yang sempurna dan kadar yang raya nyamana salah man so yang merumpuk nikmat yang sempurna dan kadar yang raya nabi you, kan, ni kan yang orang lain man yang na jata nikmat yang sempurna dan kadar yang raya nabi nabi para malaikat maka hanjutnya berdoa salah kepada selain nabi dan malaikat secara langsung langsung je do khun sallallahu wa la fulan ya hanyut. hai wala hanan rus ga taharu. Ya Kecuali secara tabik je, tak Fon sallallahu ala ala nabi lefon sallallahu ala sina muhammad wa ala alihi. Ya dah Wa sahbihi. Ya mushlawat kepada al setelah tambah selawat kepada Rasulullah. Ya anjut. Ya anjut fon ya. Sallallahu ala fulan. Langsung juga salat ala ala al. Maksudnya, hanjut. Karena, ibu e, no yang nak berhak mendapat nikmat yang sempurna, dan kadar yang raya, hanalahin Nabi. Ha, maka ke Nabi dia, yang dapat salah, salah salahnya kepada Nabi. Man, secara tabik, eh, kalau tak menua aku, Nabi sebab. Salallahu ala Muhammad wa ala alihi. Han, ya, tabik. Yang tak atap. Ta at. Tapi mudah doa rahmat kepada Al setelah tamu doa -no berbudi rahmat kepada para nabi, nabi yang Kemudian salam, mana salam tahiyah, tahiyah penghormatan. <coughs> Jadi macam macam, macam laka puna berbudi salam kepada Allah, kepada berbudi salam oleh Allah kepada nabi Muhammad. Nyaman hmm. najib pun beri penghormatan kepada Nabi Muhammad. Hmm. Ane, ambil amin. Makajut yang mete trunah Nabi Musa, uh, alaihi salam, ataupun salah jugo je, berbagai jenis aisyah, alaihi salam to, uh, salam. sallallahu ala ah Musa aja memang nah, biasa yang hilang biasa ah apa ten namumpoklah nabi lain dia tetap hmm. bersiring dengan nabi-nabi na Muhammadzi si. nah wihun dzit sallallahu ala sayyidina Muhammad wa waal wa -al, wa, -alai. ah, wa alaihi wa alaihi riwna datu nabi nabi tau dan Musa Yang baru wasallam tujuan. tujuan macam-macam Tujuan ke kita dapat seafood bagi musuh kan. Eh. Tujuan perlu tempat menyebarkan tu termasuk sit untuk cocok dengan syair relicot. Baca syair. Babit, baca syair bisa jadi untuk cocok dengan Adam relicot. kemudian bisa jadi sit kau kepada hulu sifat kerana nak ihtimam kepada sifat. Dina yang hendak tekankan kan kepada sifat ji. Tahina kepada raya. Dan kepada sempurna. Jadi yang yang ingin tekankan nikmat-nikmat yang raya, raya ila daun. Ana hwatai pedahulu ulayan ke nyani le yang terus Jadi penekanan ji kepada raya-raya ji ya. Raya kadar sempurna nikmat. Jadi puji kepada hulu sifat kerana ihtimam kepada sifat. Ah, kita ihtimam kepada sifat ini you know? Penekanan yang ingin disampaikan sifat yi you know? yang yang menentukan kan ni nah. Ah, sekedar uh, nikmat biasa. Tapi nikmat yang raya, hmm. nak bergah. Maka ada ke raya ile, raya nikmat. Ana takut nikmat yang raya. Ana takut kadar yang raya. ah rayu kadang jadi supaya nyan lebih meresap makna rayu nyan jadi istimam kepada sifat yang salah satu dia betul lah ejalah eh, lain-lain lah nama dia nak bina ini nyan ingat ihtimam sifat mana yang yang yang membedakan yang membedakan uh, dengan yang lain kan nyan um, putra lebih mana manar rahmat sempurna ni manji jadi yang yang ihtimam ni kepada Tamam tamamji jika qala inna ilam kadang ada malam siang bagaimana benda ini bisa jadi kerana bercocok dengan nadam di ikut kan hadhi أي المعالفتل حاضرات في ذهني أي عين عقلي اه عين عقلي اه منو وسائل نزلها منزله المحسوس في جميع تحققي نزلها منزله المحسوس في جميع تحققي فاشر Hazihi bermula ini, artinya risalah yang hadir dalam dihin, artinya akal. Bermula ini, artinya risalah yang yang hadir dalam dihin, artinya akal. Menazalahan ke tempat dia nyamusanneh, akan nyari salah pada manzilah masus. Kemudian ke tempat dia nyamusanneh, akan nyari salah pada manzilah masus. Menjamek, tahakkuk, pasti Maka ke isyarah dia nyamsaneh baginya masus, baginya risalah. Maka ke, ke... mu'alaf. Bermula ini artinya mu'alaf karangan yang kehadir pada zihin. Artinya pada akal. Keputempat ke dia nyamsaneh akan dia karangan yang hadir pada zihin. Pada manzilah masus dengan jamek tahakak pasti. Maka ke isyarah dia nyamsaneh baginya mu'alafah yang kehadir. Itu satu risalah yang latifah. Artinya yang sarir. Yang ubid. Risalah yang ubid, Jiddan akan sebagai bersangatan. Fi bayanil majad. Pada menerangkan majad. Mutlakan. hal keadaan majad itu mutlak. Fi bayanit tajbih. Dan pada menerangkan tajbih. Fi bayanil kinayah. Dan pada menerangkan kinayah. Ala sabilil iftisar. di atas jalan ringkas Ay ala tariqil ikhtisar artinya di atas jalan ikhtisar wa dan bermula dianya ikhtisar taklilul lafzi makasratil makna itu sedikit lafad bersama banyak makna hadhihi ini ini yan ini yan haza hadhihi haza hadika isim isharah Isyarah, isyarah. Yang hakikat isyarah adalah beratah di kalan. Beratah dirumpuk oleh pancah indera yang lima. Ini dia. Ini meja. Ini akuah. Ini yang tak nak yaulai. Masih. Hmm. Ini ulai, majid, yang tak nak yaulai. Masih. Yang uh, haza. Kanannya isyarah. Yang dasar memasih. Yang masus. Mainaukah hazihi putra hazihi Hazihi mu'allaf karangan Empat karangan yang gulang boleh ketulih Mu'allaf yang kahadir dalam zihin Pertanyaan oh, ketulihnya oleh yang misanih Kerana oleh ya yang misanih pukul yang akan ketulih Jadi, pertanyaan isyarah hazihi mana, Hazihi yang kerana oleh yang misanih Iksah Cuma Dia pakai hazihi Ke isyarah kepada atas yang nak oleh yang misanih Sedangkan atayana yang nak oleh Dia tak Secara hakikat Nasah memang Tapi Berat na'aja teman Yang pertama Yang Atta yang na'ya uliya musaneh Dia tempatkan pada manzilah masuk Jadi ada yang memang gelom na' Gelom-gelom bertulih Mertanya uliya musaneh pada manzilah atakan Keputlah pada manzilah atakan Geputaban Yang nak jalan, ngaku kengkut haban sih kita cibiri. sesuatu yang nak dalam uli musaneh dengan sesuatu yang kena yang kemasus, pat wajah saban sama-sama pastina. Ada yang kemasus, ka yang kah pastina. Ada yang uli musaneh nak, sih an, nak. Teh segelau sekarang kahbihna menusurah surahnya kahbihna yang uli musaneh. Jadi sama-sama pastina. Kemudian, becoklah lafai yang dipakai kepada hanya pun musab musab bahb eh, dah so, lafal yang pakai kepada musab bahb. Hazah, lafal yang untuk pinjol kepada atay Mahsus. hazah hazihi, yang yang yang kita skid hazah, yang kita neh, hazihi, becok lafal yang dipakai kepada atay makul. Di dasar saban, ni, saban ada yang makul, bukan? Ada yang risalah, kata yang William sana, kisah tanah itu. Buku saban dengan ada masus. Nyata masusnya, dia dan tanah punya orang tanah masus terpakai haja, ikut asikir. Nyata ni hajihi. Ha. Oh, dah kata dua aji. Lafal yang terpakai untuk kata masus, cocok terpakai untuk bukan kata yang makul, bukan? ata yang na dan, yang na dalam dalam zihin munaw dengan hazihi. Jadi, ya. Ah, jadi bukan majaz yang median. Majaz isyarah nah, hazi. Karena munaw tidak serupa berserupa telefon dengan serupa atau yang na dalam zihin sanih dengan sesuatu yang mahsus. Baik. risalah latifah orang nya adalah satu risalah yang ubi matantok matantok kan, bibit, bibit, bibit, kan? ke bibi-bibi ubi kan jidan ke tambah dalam ya tambah bibi-bibi ubi ah gambar pura, -pura ubi matantok macam kira matantok dunia ni kita tulis si 100 CO misalnya habis cik tulih, ya kita tulis yang kita tulis apa dia be ah be matan dia apa nya han han alu dia. Kubiasah ubi dia mafai. Jadi ubi dia nafai nak pres ruha. Fi majad. Jadi satu risalah yang ubi pada menerangkan majad. Dia akan ubah ini yang pertama majad. Ku majad mutlaa aju. Nanti mutlaq baik dia majad pada isnad atau majad pada kaliman atau majad murakab ya. Dah ini lah la bukan akli atau logawi yang guru atau majaz akli atau majaz logawi ni dari sisi lain ngalah. Majaz akli atau majaz logawi Baik majaz mursal atau isyarah. Baik majaz mufrad atau majaz murakab. Ni nama mutla. Ini bina majaz ke Orang yang memafi bayani tajbih Pada menerangkan tajbih Ini saya sebut tajbih Orang pada menerangkan kinaya. Allian, kinayah Orang yang nak kinayah lah seperti itu Ini macam yang dibahas bahas ini Kerana memang ilmu bayan leher macam bahasa ilmu bayan ilmu bayan Membahas Hanji Kemudian tajbih dan kinayah Maka nak bahas Majad, ada yang saya masalah hakikat Kalau baham saja Aku baham selanjutnya Kan Alasabilil ikhtisar, Yang bahasino ini Dia tu jalan ringkas Sabilul di mana tarik Sabilul di tarik Sebab makna Dia jalan ringkas Aku jalan ringkas Takulilul lafdi Ma'akasratil makna Ditlafad Le makna Beranya Jadi lafaihhanala Hanala lafaih martan ni Eh lafaihhan Jadi e, pun kau bergabung ke hanala Kau di juan ke bergabung ke hanala Supaya galak orang ni lafaihhan Tapi, punya aku surah, Le, bu, surah hanale, Ya pun surah je luah Lafaihhanala memang Tapi surah luah Wa'ala sabilih iktisar Dan diatur jalan gebatasi, diatur sebahagian pembahagian. Dan diatur jalan ikisar, gebatasi, diatur sebahagian pembahagian. Dan diatur... Diatur mazhab kaum. Dan diatur mazhab kaum. Pujud teman gebatasi, lagi antakriban lil muptadi. Karena untuk mendekatkan bagi si muptadi. Kemudian Yang disebut kitabnya Alah Sabilil ikhtisar, ikhtisar Alah bandil Aksam Jadi kita disebut Majad Kinayah Dan Tajbih Nyo Hana Abih Gak jelaskan Buah Abih Tapi majad Kan cukup Terbagi Isi arah, kan Kan cukup Terbagi Nya Hana Gaplah Madum ino. Hana Gaplah Bina Madum Isi arah Yang Nala Gitar Raya Gaplah Kena Madum menasi pembagian tashbih bibina jenis pembagian tashbih yang nak apa lain dalam kita raya habis disebut inoh tapi yang disebut inoh hanya sebahagian jadi yang ful ikhtisar la faidit yang maksud gue ikhtisari no yang begah inoh hana habis mandum hanya gebatasi kepada sebahagian pembahagian mentau si syarah si syarah de macam bagi ini de Syarah terbagi kepada yang Minyabizatih Kepada Musarah dan Takiliyah Kemudian terbagi ilmu tu te Kepada uh, Asliyah Tabuiyyah Terbagi kepada Mak, uh, Bulam Murashah Jaradah Dan Mutalakah Yang ni yang tak sebut Lain-lain ilmu yang tak sebut Ni lagi tak juhar Kala ilam Jadi, ternyata -ternyata saya sebut Orang-orang yang kisaram adalah mazhab kaum Alam mazhabil kaum Dia arti mazhab kaum Jadi, saya nak sebut khilaf Karena dalam balagahnya, nak khilaf-khilaf Nanti mazhab sukaki Nah mazhab khatib Nah mazhab kaum Yang sebut ini Yang sebut ini, sahabat mazhab Sahabat pendapat saya sebut Jadi tentang mesti yang nak kira-kira pada isyarah makniyah. Kibah pengertian pengertian isyarah makniyah. Nyesaboh dok, nak nyesaboh macam dok. Tentu yang dalam kita lebera yuk isyarah makniyah kan semua macam isyarah makniyah versi sukaki kibah, isyarah makniyah versi khatib kibah, isyarah makniyah versi kaum kibah. Hmm. Nya ide, nak kita leh endu. Nya ini hana leh endu. Isyarah amniah sabo macam dasar tarikh inde. Nian ala madzabil qaumin. Wujud ma'an ala madzabil qaumi kecak. Takriban lil muqtadi. Wujud ke ikhtisar kan kan wujud ala madzhab kau. Wujud ma'an ke ikhtisar, hang sebut ju mandu ma ju. Takriban lil muqtadi. Karena untuk mendekatkan bagi si si muqtadi nyawa ban ureung ureung ban pohon birut. Orang ban pun but, Bek mandum di ahmbo. Api bit je mandum. Tak pernah, Orang tak pernah Juruh mandum juruh, Tak pernah bawa ronyan. Haan, juk je kah? Pakai sasaboh juruh lepon. Juruh tingkat fon lepon. Tak agak juknya baru puik. Juruh tingkat. Tingkat kedua. Hanya manansit. Pon lepon. Pernah saboh lepon. Tak agak juknya baru utama halam. Nalam filaf-filaf. Yang semua ilmu lagi yang, kawan-kawan yang kita Semua ilmu memang belajar, dia harus bertahap Yang baik, ilmu-ilmu agama, tapi ilmu-ilmu Ada ilmu-ilmu yang ada di matematik ke, kan? Dia dah sabar ke pernah, kan? sah dan masa ke pernah? Kan anak-anak pernah yang kali-kali kuadrat ke? Kuadrat-kuadrat, anak-anak pernah. Saat dan masa pun, anak-anak pernah berlain. Ini dalam ilmu lain, mana nanti? Dalam masyarakat pun Maka Tahapnya harus telah lalui Biar macam mana grup Biar macam mana grup group group reunion, kembang grup ringan Itu yang baru dapat Pun dapat Satu bidang ilmu Tak ada alaub kitabnya Tak ada alaub kitabnya Tak kalan kena, tak gede. kena Ataupun anak-anak je dalam dasar Maka pun lah kuasa iya dasar Maksud bersul ta husul pasai matan merkat telefon nyan le pa pai le matar kan nyan tari nyan bua beh le madung gajut sip inai le kajut nyan tu baru dalam ila ila baik ya teh baru phone warna-warna usul ka kena ya nupat ka ya mulang ni dalam nupat kai baca dalam tai luar nagaja kai baca dalam Yang yang lagi pernah, orang murna-murna filet Jurus ke dua belah saja Langkah pun tak kajut, ataupun orang murna matematik Kelas hais dia pada ujian gula Ilung tu pernah kuadrak-kuadrak, nyahawa, kalau galak aku ilung matanya Saat dan masalah, Dua kali dua, hanampu lah, dua kali dua hanampu Kak galak, murna, kuadrak-kuadrak Yang kelangian, ni orang dia Kun, macam Mat Kitab kagala galak, tinggi mungkin yang nak kejadian dia macam niao burung mat burung murai mesul bambun gumurna berwakat ka yak mulang lu phat nah nya termasuk ulai salahannya zaman-zaman en masa mai maya ke mun pinga-pingan harga BPA lu phat maka lu dodok kada halali mun ke pulang nang ni we we we rupa ha ka min. Hai galak di keroh, hai baru ka gelas emong, ka gelas 6, galak am tu. Baca nembaca dalam kan. Yang kedraw daripada ka. Kau ke wak nyan. Awaknya min, dasar ada phone ni luar yang berle. Jadi baca keroh, baca pilih. Jadi pujut awak te draw tu hawa si pupu. Nyok, go go budak penghut lagi nyok. Ya kan? Dia tanya Hawa dia, kupik airpreso e Macam tu, tak ada Hawa kopi espresso. Dijaga ada, ada, limak ada Ada orang minta umur setahun Jadi, tapi dia jejeh kan Tapi, teruk Hawa tanya Macam tu, dia kupik airpreso lah Hawa ni juga tapi, mati Yang ke mana saya baru umat warikat Kagum terlalu ahnu fahat. Akibat ujung tamat kitab usul fikih hanajud macam, warqat hanajud, nufahat hanajud. Apa punan? Dapat terbukti. Bukan terakhir, yam se. Hanah nasi lurung murno usul fikih. Ia gara-gara dari fonkan kau mendalami hasyah. Hai masalah, lu kau kau mana siemang? Kala orang pakek ni Memang ada pakek mentang Kala nasik dalam Jangan apa? Nyo buat apa habis dalam pahala pun Fakit pun Bawa hujung-hujung Han nak rumpa Habis fatih ke Minta lah dah pun Nak iskalkan Baca ada pahala tu Maksudnya manfaat Han manfaat Dalam masanya yang daya Han manfaat Tapi untuk Han tak kawuka Memang manfaat Maka Minta kain kagelah raya J baca, tapi B baca kanemit. Kebutuhan nayo kan kebutuhan. Kurung yang dah pulang, beda, -beda di kebutuhannya kebutuhan Kebutuhan kewanian, kurung yang sedang dah pulang nayo, hana Baik tajuk. tu. Nah, Ada kupinga-pinga di perahu lama, serba baca metode-metode belajar nanti, pinga beg loncat kelas dalam belajar. Belajar harus bertahap Contohnya sibar. Ah kitab Nufahat, yang hasiyah terbaik memang Nufahat. Tapi yang bukan untuk mutadidi.nya adalah untuk muntahi. Hampir santuh dengan rayah. Kalau nasayis saban dengan rayah. Maka lebih lebih ah uh, panjang rayah cukup lah.nya lebih singkat-singkatlah. Kau nurung kali lebih ayah, ada perkali bertanya macam ni, anak ompoan sih. Jadi, neo ni ada lebih. Ah si, maka ni pulang nurung tap-tap phone dengan dia. Lekeh sudah lebih, buka johanah sudah lebih betul. Sudah lebih, berupah dua tahun tu kagak jut neo. Nih kerana kerana baikun johanah sudah lebih. Kha kau berejo. Saya oh, sudah lebih enak kamu ini dong. Kau mahu sudah berkah macam tu. Hah. <tuh> hm, mana ini nak? Han hanak apa? Pelahaplah. Hanak apa? Tinggi-tinggi dah. Hmm. Tak kira limup tadi, memang memang butuh mana berde. Hmm. Jadi hanak butuh ilmu. Hm, saya, hm, saya kerjigoleg aku purpu. Anao buku ilmu mena engka tulis bubena yang kada pupuna. Ku tulis bu yang dibutuhkan bagi mu tadi. Yang menasik dia pulang urang. Bek, menurut kebutuhan ne. Kebutuhan ne in putra kada baca tatae yang yang lebih-lebih di dalam. Yang kebutuhan ne kan kebutuhan ke guru hin yang da purnu. Jangan toha yang lung jadi akannya bisalah. Akan tufah Artinya hadiah yang bagus Bagi soal Jadi hadiahnya Bagi ikhwan Bagi saudara-saudara Dianya -saudara. Dianya dia ikhwan Itu jama' daripada Akhun Wa yujma'u akhun aydhan Ala ikhwatin Illa Annahu sya'al ikhwanu Fi jam'i akhin Bimana sahibi Wal ikhwatu Fi akhin <tuh> Minan nasab dan dijamakkan akan akun pula dia tu ikhwah dan dijamakkan akun pula dia tu ikhwah kecuali bawa dan sya'an masyurlah ikhwah ikhwan masyurlah ikhwan pada akun pada jama' akun dengan mana sahib dan ikhwah pada jama' akun daripada nasab. <tuh> udilim saneh yanbunu risalah bunu jaltuhat tufatan mana tufah hadiah yang bagus nah hadiah sebuah hadiah yang lagak bil ikhwan bagi syara syara bagi saudara-saudara ikhwan ra ikhwan ikhwan jamak daripada akhun akhun selain ana jamak dengan ikhwan juga ana jamak dengan ikhwah mimina sulorat saban dua Cuma beda, secara isi iman beda Berapa beda Mereka ikhwan lebih masyur pembakaian ji kepada jama' akhun dengan mana sahib Kungon Ikhwan Ikhwan uh, ikhwan lebih masyur dengan kungon mana ji Sedangkan ikhwah uh, Jama' daripada akhun dengan mana nah, akhun, akhun minah nasab Karena akhun ada mana Na akun mana adalah memang saudara saudara tanya saudara saudara tanya yo saudara si ibu atau saudara si ayah atau saudara kandung dan nama na nama akun saudara, bukan hmm. nasab sahib kawan bahasa neo kawan nakun, soalnya saudara nak saudara nasi bahasa neo kan? Hmm. Yang syarat, syarat asyarat bukaramu syarah thabudaya syarah thababangsa saudara so, mandu cuma yang ada beda yang ikhwah yan jama' akhun daripada nasab maka la mabra ai ikhwah ghidi masuk dia rumumber ai ikhwah aku. huna ikhwan eh, nah ikhwan kon kepada syarah daripada nasab Mau minum ikhwah ni. Entahnya yang ke, nyonya, yang masyur pemakaian, yang masyur pemakaian, yang ikhwan kepada sahib, yang ikhwah kepada nasab Mereka secara logat mana khusus. Mereka kembali kepada dasar berlogat. Yang ikhwatun yang uh, jamaah di pada koh, ikhwanon. Jamak daripada akun. Mak akun daripada mana? Nak akun bermana saudara nasab. Nak akun daripada mana saudara bukan nasab. Sahib. Maluan nak berpemakaian. Nah, Jumlah sya sya'an. Lebih masyur pemakaian. Kan? Maka, Al-Quran dia, Kujur pilih ikhwah. Mungkin, karena antara saudara nasab dengan saudara ikhwa dengan saudara uh, sahib, nyaw lebih kuat hubungan saudara nasab. Jadi ingin ingin digambarkan nyaw hubungan saudara sesama Islam kuat dan hat. Kalau gay hubungan nasab, Ikhwah ikhwa tone, pilih ikhwa non, hai walau. Kedua, yang jamaah berdakwah dah nak khusus di setiap lokar Tapi yang masyur pemakaian Ikhwah kepada saudara nasab. Maksudnya, karena hubungan saudara nasab lebih kuat. Mesti ingin digambarkan, nyawa hubungan sesama Islamnya kuat dah terasa Lagi hubungan saudara. Baha' alaihissallallahu li wa lahumul ujur. jam'u ajirun jam'u ajirin wa huwa miqdaron minal jazai. fi nadhiril amal wal isani matfun matfu amana ala khasin fa fi ila anna al abda la yastahiqu 'ala allahi shay'an fi nadhri amalihi mala'an ala anahu la amala fil atiqat Allahu khalaqakum wa ma ta'malun ta Wa la sulayman lam ya'un 'alaihi ta'ala min hunafan ta'ala Allah 'an zalika 'uluwan kabira kayfa yasihul qawlu bi ujubi salahil ladhi minhu al ajru dha'afa man yakassara bigandakan oleh Allah ataupun berupa banyak kasara begitu pula oleh Allah subhanahu wa Dan bagi mereka itu akan pahala. Dia hanya ujur jama' daripada ajrun. Dia hanya ujur jama' daripada ajrun. Dia hanya ajrun itu satu kadar daripada balasan. Pada bandingan amal. Fina diril amal pada bandingan amal. Wal isan. Dan akan pun memang kepala. Ba'fallahuli ba walahum al isanan. dan akan ihsan ha, dan berpuluh dalam jani Allah taala akan ihsan ihsan karunia dianya wal ihsan itu ataf am dia tu khas dianya wal ihsan itu ataf am dia tu khas dan sabit padanya ataf am dia tu khas ataf ihsan di atas hujur itu nak isyarah kepada bossengosi hamba Tak sabit padanya ataf ihsan yati hujur itu isyarah kepada allah Si hamba hana berhak ia diati allah swt akan sesuatu pada bandingan amalnya. Hana berhak iyanya si hamba akan sesuatu pada bandingan amalnya si hamba. <coughs> Ada tetapi bawa sungguhnya si hamba itu hana jadi amal bagi si hamba. Wallahu khalaqakum pada hakikat Hana jenis amal bagi si amal pada hakikat. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun dan bermaksud Allah itu telah mencipta ialah Allah akan kamu dan akan amal kamu. Kemudian doa daripada musanneh begitu pula Berlipat ganda, di Allah Subhanahu Wa Taala bagi lung ke mana? Dan bagi mereka itu, saudara-saudara Abu -saudara Namdum akan ujur pahala. Ujur jamaah daripada ajrun. Kuma ajrun pahala satu kadar daripada balasan yang diberi di Allah Taala ke bandingan daripada amal. Tengok, kata mamai. Ya kata Mamae. Ya. ke ke amalan nayonyo gejuk tu sesuatu. Nah, nya sesuatu dia dengan pahala. Jadi yang kerja bekerja, serubah, enda bekerja upah. Kadar kerja di luar semelang. Yuduk peng. Nyen peng nyai ju sebagai balasan dari jatah kerja nya bunau. Nah. pahala yang gejuk. Sesuatu yang beri yang beri li Tuhan ulah akhirat. Sesuatu yang gebi, yang gebi yang ya. Jatah kebalasan daripada amal Yang pahala Yang gebi, putera yang gebi Kehidat Yang gebi yang sebagai uh, Balasan dari, dari amal Yang pahala kan. Kemudian wal ihsan Nya ihsan umum Pujur uh, puno Ajarun balasan yang diberi, balasan daripada amal. Moye isan, karunia. Nyah namsi daripada namae. Gebi ju. Boh namae wah namae, boh Gebi ju Tuhan. Jadi isan lebih umum. Terbenar kepada pemberian yang bukan balasan daripada amal. Hana hana geu bamai, nande pika gebi. Yang karunia, kan nyukun karunia. Atau lebih serta jumal-jumal. Maka kemudian yang ataf am dia tu khas. Tahu isannya lebih umum. Isan terbenar kepada pemberian sebagai balasan amal. Dan terbenar kepada pemberian yang tanpa amal. Bukan balasan dari amal. Maka ini terjadi ataf am dia tu khas. Isannya lebih umum daripada ajrun. man ma ataf ihsan kepada ujur kepada uh, ujur ukranahoisyarah ini di sinan nah nang isyarah bahwasanya si hamba nyoh hanaha apapun dia Allah oh tajimamai tu daripada amal nyoh hamba hanaha apapun dia kada semaya ya apakah berhak baginya sehingga gaji nang biji lelaki nampak dituntut sama pahala kebalasan semaya Nyahana aku. Bagaimana nak rena dulu renan rena islahinan. Karena isan kamu muno. Isan terbenar kepada pemberian yang tanpa amai. Maksud Allah Taala bisa memberi tanpa tanpa amai. Allah Taala untuk memberi yang haram dalek kepada nadi amai atau Jadi haram mesti yang pemberiannya mesti sebagai balasan amal. Memainan yang sebut sebagian Sebahagian daripada amalan Sebahagian daripada pemberian Allah Nyok nah, yang pemberian Hanam dalih ngamai Maka Yang geberi karna Sebenarnya khusus yang sebut inan. Isan umuk isan Sebagian daripada isan adalah Pemberian tanpa amai Pemberian bukan balasan dari amal Berarti nak kecap ke putih Nyo Allah Taala untuk memberi Hanam telah ngamai amai yang kadi amai Yang kadi amai oleh manusia Nyo hanapai tentut oleh manusia Balasan di hati Allah karena Allah bisa memberi tanpa 5 amai Yang kadi amai Yang kadi amai Hanah hak apapun Yang kadi amai kebalasan amai Dia berarti Hanya semata-mata karunia Allah Hanah wajib di hati Allah Kan. Yang yang JC ni dah pekat pula. Ni agak Buk manggu. Gua pegah barunya gua runding dengan A, D, F gua dengar dia. Gua runding dengan tablet, napalah. Jadi dia ada duduk samping kan. Kecok yang kesempatan pahala berjuta kan. Karena pahala ibu juga. Haa, pahala pahala pahala dia juga Jadi, han tak tung pahala dia rukar ni Kepala han datang de ha, nah pahala dengan samping denget, nyar rukar Haa, nah sebab Mungkin lagi like berat barat nak eh? peng peng, halu. Napeng, eh, no? peng hala Yang raduk nak peng kan? Surutuh Peng hala, peng je cok, han nak cok Nak bangai? Bangai. bangai ke? บงายคือกุบงายกะแปลงปลาตะรีแฮงขะเจ้ายามนั้นสิบ่ดีนาอูงงอนซ้ําเพ็งติงกฮั่นน่ะบัวยามบ่ดีอ่าบงายเบิดครับบัวอยู่นะกูมานี่เอ๊ะยังแมง Mana yang degi kuen amal, kuen nabi bayang sang-sang hamba -sang, si nyu namai. Hmm. Manusia hana berhak apapun yati Allah pada bandingan amalnya. Sang-sang kuen nabi bayang. Oh berhak hamba nyu namai. Cuma lih lih lima hana berhak apapun yati Allah. Maka kat mana? Allah, la nahulu lah, mana Tapi hamba si nyu hana mai. dari hakikat Yang hambai ya hanama nyana amai ke ibu bot nyana adalah kudrah ira Allah karena dali kepada dia kan wallahu khalaqakum wa mamatakum Allah yang menciptakan kamu dan menciptakan amal kamu bani amai manusia cuma manusia ge sifat ikhtiyadi sehingga gara-gara na ikhtiyari nang het na, na muktarin butayo dengan Dengan kehendak neo, dengan kudrah neo, maka kita ku dah lihatlah buknya neo, hingga sah disiksa. Ini nah, gara-gara nak na, na, nak kasbu gara-gara nak kasbu. Ayat buat penyanyi, nak muktarin dengan kudrah hadisah. Walau kudrah hadisahnya bukan memberi bekas mana muktarin, gara-gara masih goro, maka gara-gara masih Sah lah buknya kita ku ku dah lihat kita neo, kita ku kirim buat neo. Ada bahasa neo kata kirim buat Bisa hakikat yang cipta bukannya Allah, maka juzi sisa, juzi sisa ni awg oh, gara-gara ada bumbu masjid. Walau sulima dan jika law di kan, yang diterima perkataan kaum kasihlah kalau boleh yang terbaik, kamilum. Walau sulima, itu langgur walau sulima, walau salimna kalama mutazilah. Walau sulima, jika diterima Habak Muhtazilah Kalau diterima Habak Muhtazilah Yang mengatakan Si hamba punya amal Yang Habak Muhtazilah, hamba punya amal Lam yaud Nisyah hana kembali, diatunya Allah Ta'ala Daripadanya mai oleh manfaat Jika lalu diterima Diterimakan akan pendapat kaum Muhtazilah Nisyah anak kembali, diatunya Allah Ta'ala Daripadanya amal oleh manfaat Tanakhut, al Allah maha tinggi li Allah daripada demikian akan sebagai maha tinggi yang besar Kaifa bagaimana sahlah pendapat dengan wajib silah Dengan wajib silah, wajib jirah Silah aladhi minhu sebagian daripadanya silah itu Memberi pahala <tuh> Tak mundur selangkah Buna, kau yakin ni Wallahu khalakakum wa maa tak malu La amal alinabri Belum, kau yakin <tuh> Hana amal yang bagi si hamba. Buka inilah you know, tak mundur selangkah. Yang Allah subhanahuwataala kamu mundur selangkah. Buka juzit. Terimau haba mutazilah Terduduk di terimau haba mutazilah yang mengadakan hamba punya amal. Setelah berhamba beramal, setelah hamba beramal, apakah Allah taala hendak cewam manfaat daripada amal si hamba? Mana? Mampu yang mana hendak cewam manfaat daripada amal si hamba? Paneh juzit. begah Allah Ta'ala wajib kubut jerauh. Kita yang wajib dah berbubut sesuatu, pajaan. Maka nak manfaat kepada anda wajib Yang wajib, wajib mendeh, wajib mendeh. Pajaan. Nak manfaat kepada anda. Sehingga wajib. Man ahwateh bubut dari si hamba, ada kedina but, bud. Budyan hanamuwa manfaat mengkebacut kepada Allah Ta'ala. Maka kibat Allah Ta'ala dah begah wajib. Berbuat baik. Baru dah wajib berbuat baik kepada Allah Ta'ala. Nyolai manusia mati bubut. na Nak na kembali sesuatu kepada Allah manfaat. Sehingga Allah wajib ke bubut. Kerana nak buat sesuatu kepada Allah. Ha. Sehingga bila Hana bubut berarti Hana Iwa kebaikannya. Hana iwa kebaikan kepada Allah. Sehingga wajib. Wajib ke bubut. Ha. Tapi Hana. Biba-biba yang uh, amat daripada hamba. Hana manfaat apapun kepada Allah. Maka. Ada alasan yang ada berkah Wajib Berbuat Silah Bagi Allah Penampang-penampang silah Mana ada Wajib aslah dan silah Ada Allah Ta'ala wajibnya Di antara Brok dan God Wajib berbuat yang yang God Antara yang God Dan yang lebih God Yang penampang-penampang silah Wajib pilih yang Yang lebih God Ada alasan yang ada berkah Allah Ta'ala wajib pilih yang lebih God Apa alasan Kenapa wajib berkah Alasan wajib pilih yang lebih God Kenapa manfaat Lagi ni om. Pekkan wajib nak pegak sesuatu anda, pilihnya, anda pilih nya atau pilih A atau pilih B. Kanam dia dah pilih B nya lebih menguntungkan nya. Sehingga aja dak ke nya ro wajib ni B. Wujut. Ha, kanam pilih nya rugo pilih jelah bana. Maka dak ke wajib ni B. Man nya bebenah bu siambah hana manfaat apapun bagi Allah. Maka hana alasan ndak berah wajib silah bagi Allah. Man silahnya berbuat baik salah satu ji adalah Pahala Berarti Hana alasan untuk menandat perah Wajib Allah Ta'ala memberi pahala Balasan daripada amai Kenapa pahala hanya bahagian daripada silah Hanya Hana alasan untuk menandat Allah wajib berbuat silah Salah satu silah atau Memberi pahala Berarti Hana alasan bagi-bagi kita Untuk menandat perah Allah Ta'ala wajib memberi pahala Mak. Iklam. Umirah lil ilmi lil hasiyah la marifati mayati. Inal majaza walaf dun masyarakan bayn al majazil akliy walloqawi. Mufradan kana. Omurakaban. Wahwa fil aslima falun fa asluhu majwazon. Mukilat harkatul aini inal fa kablahar. Suma kulibat alifan kalmaqali Min Jazal makana Yajuzuhu izata andahu Fahuwa masarun mimiyun manahu ta'diyatu Dimanal intikal Ketahuya olehmu Umira lil ilmi Diperintahkan dengan mengetahui Bukan kerana anjuran dia tu mengenal barang Yang akan datang ni barang Pernah anjuran yang terkemuka mengenai barang yang akan datangnya barang. Makan pula bukan satu pula anal majad, bahu majad. Hua dianya majad itulah fai musara, Lafai musara di antara majad akli dan majad logawi. Itu mufrad ada dianya majad, majad logawi. Itu mufrad ada dianya majad logawi atau murakab. wa dan bermula dianya majaz pada asal itu mafalun dan bermula dianya majaz pada asal itu mafalun maka bermula asalnya majaz itu majwazun dinakalkan akan harkat in kepada fa dinakalkan akan harkat in kepada fa sebelumnya sebelumnya in Kemudian dikelibatkan, kemudian dikelibatkan akan dia nyanyi, akan ke Alif, saban lagi makal, panetuman gema khus majazunyan daripada kata-kata jazal makana ya juzhu, mana jih bila melewati dia nyanyi seorang akannya makan. Hila mahu. Tayuh oleh mu Tayuh oleh mu Nyasau ke tayuh oleh Dasar mantang Alamah si ke Kurung yang khusus Kurung yang khusus yang nak pada masa-masa ni Habis dasar ilam Ilam ni kan mukhitab kitab dasar Kepada urung yang Yang tak naik Yang dasar kitab Saya nak meneritahui urung Mukhitab Berhabar, air rana pulang-pulang mulin. Nampak urungnya. Hmm. Ika lah. Bentepu pulang-pulang mulin. -pulang -pulang. Ini hakikat kitab urung-ika. Mereka yang iklan ilam yang misanihnya, punya urung-ika misanihnya pun, dia ketulik. Kan. Kepada seluruh manusia yang memang mungkin mengetahui atau kerugian. Jadi, ilam-ilam permakaiannya juga akan berpindah daripada asal. Ji. Yang asal, ni ilam kerana dia amal, Ia khusus kepada mukhtab. Tapi ini yang guna khusus kepada mukhtab kepada seluruh urung-urung yang mungkin bisa mengetahui atau kuriyah. Jadi kalau pakai ilamnya kepada umum. Cuma hmm. pakai kan ilam mainan. Ilam kan perintah dengan ilmu Dia Pakai ilam sana yang dengan Dengan ilmu ini noh kerana anjuran untuk butut tepu atau ke atau agak mengaguk yang selamat jam ajad deuka tak ko nilam majad yang akan ilam kita boleh ilmu sungguh majad majad yan alafai majazon yan alafai musyaraq yang terbenar kepada majad akli dan majad lugawi sama luai tu majazun majad lawawi baitim dan majad akhri juga baitim Masyarakat. Mana, eh, man dua bona manai mam majad lawawi majad lawawi kena mufrad na murakkab ruban wasit ah majad baik dia mufrad atau muraqab. mam mi asal kata-kata majazun kiban kuma na mi asal gi asal kalimat dia mafalun wazan mafalun Majazun Mafalun Berarti sama dengan waz Wazan dasar ji Kalimat dasar ji Maji wazun Mafalun Wazan mafalun Berarti maji wazun okay. Iban jarar jadi ilat, Genakalkan harkat in kepada fa Maji wazun Weh hurung ilad uh, Baris patah Dilikut Perusaheh yang Sakin Maka genakal harkat weh Kepada Perusaheh dilikut Dia ke Maja ha. Maka kerana Kuih khasakin Jeliko patah Jeliko libat lagi menjadi alih Kerana harkat patah lagi alih Jut ke? Majazun saban lagi, makalun Mana pak ni pak gecok kata-kata majazun ni Kata-kata majazun Gecok daripada kun jazal makan Yang kan kan mustah, luma khut, luma khut. Karena ini akzul, akzul lebih luah daripada istiqak. Mee akzulnya dari masdar jud, dari pejud, dari huruf jud. Nya akzul. Anak musib dari masdar. Tapi mee akzul istiqaknya khusus. Budari masdar, nya menyambaruk pendapat wasariun. Atau miracuk pendapat ulama kufiyun. Budari pe. Tapi min ahzunya umum je. maka kan daerah tul ahzi awsa min daerah til isyikah. Daerah ahzunya lebih luah daripada daerah isyikah. Isyikah khusus. Isyikah mesti daripada masdar. Minya, min ahzunya umum dari masdar je. E je je. Huruf je je. Kan? Makanya kan makna min majaz, min min jazak ke ahzudih. Gecok daripada menggemak hus kini. Gemak hus daripada jazal makan. Ataupun ada lima sahaja yud. Jadi nyedar dulu mana dimusta. Gemusta daripada masdar jazah. Kerana di masar. Nyedar ada beberapa. Gemusta. Atau yud. Kadang ada pendapat ulama kufiyun yang mengatakan musta men adalah. Gemusta daripada jazah. Berdasarkan pendapat ulama. review. Yes it. Wala nama aku kat tengah aku. Siapa mesti dengar yang itu. Saya nak tahu. Hai, nombor 4 ni. Oman, nak jazu. Jadi mudarek ya jazaya juzu kan jazaya jizu. Ini perle, maka kangkem ada mana tempat yang nak sebut mendarah ini kan? Ini perle, punya perle bamp darah ini kan? Biji punya mendarah ini kibah jaza ya jizu, bukan ya jah jaza ya jizu. Walaupun jaza ya maka perle bamp darah ini. Yang perlah nak perle nak cuba kadang? Yang perle emati sama perle Tak cuba. Mana makna daripada jaza? Nampurah, mana itu ada? Makna daripada jaza tak ada, tak ada, nggak boleh berhati. Komen dengan menyajazah bunuh adalah masdar. Kau kita di simulai majazun Maju majazon, adalah majiwa zon masdar mimi. Keba. Bahawa masdaron mimi. Maka dia yang majazon itu masdar mimi. Bermula maknanya itu tak Maka dia hanya majazun itu masdar mimi bermula maknanya itu ta'adiyah. Ta'adiyah dengan mana intikal. Sama dengan majazunnya adalah masdar mimi. Masdar mimi imam mafadun itu mania buku. Itu makna saja adalah. Makna lagi makna ta'adiyah saja. jaza dengan mana tak ada. Berarti majazun dengan mana ta'adiyah. Mampu mana ta'adiyah. Mana tanah dia berpindah integral? Mana tanah dia? Bahwa dan berumurnya majazun dengan ini mana itu mengumumi dianya majazun akan akli dan selainnya akli. Dianya majazun dengan ini mana itu mengumumi ia akan Majan akli dan selainnya Majan akli. Ya kunu bagian alam as maka ada dianya Majaz Itu kekal iaitu masdariahnya majad Maka ada dia yang majad Itu kekal iaitu masdariyahnya majad Sama dengan Majazun adalah Masdar mimi Yang Terbenar kepada majad akhli Dan terbenar kepada majad logawi Majazun Yang makna logad dalam masdar mimi Yang terbenar kepada Majad akhli dan terbenar kepada majad Majad logawi Karena pada majad akli dan pada majad logawi banduan naya na terjadi intikal banduan atau jadi intikal pada majad akli naya terjadi intikal nan intikal isnan tapi yang hak ambat tarabe ambatnya gigisnya kepada Allah jinak kalau kau berpindah analigi isnan kepada Allah kau gigisnan kepada tarabe kemudian pada majad logawi Raitu asadan ina nata jadi intikal, tak intikal kalimat asad yang dasar bermanar hewan muftaris jinau kepada majelis saja maka gua menyemak jasun dengan mana masdar yang terbenar kepada majelis logawi dan terbenar kepada majelis akli. Kenapa? Mana berpindah? Banduan? Mana berpindah? Majelis logawi nak berpindah? Majelis akli nak berpindah? Mana berpindah? Jadi berbeza. Majat lorawi berpindah Berpindah pemakaian lafad Dari asad yang makna je adalah Hewan muhtaris Berpindah kepada Raja Nusujang Menya majat isnat Majat-majan akli Yang berpindah isnat je yang hak isnat kepada Allah You know, kata isnat kepada Apa? Kakak hati Faya kunubah kian ala masyariyatihi, maka dia hanya majazun itu kekal, maka ada dia hanya majazun itu kekal, atau masdariahnya. Sama dengan kalimat majazunnya yang terbenar kepada dua macam mana, bueno. majat laugawi dan majat nakkli, oh, yang matang bermakna masdar. Maksudnya menjadi isilah, Nyal matang makna masyari sebenarnya. Wa yatlaqu anarka kalimatil jaizah. Awil maju zibih. Fayakunul muradu minhu ismul fa'ili aw ismul maf'uli. Wa hadza yatlaqu washa'ihu al-mutabadu mutabadiru indal Dan itlaqan akan ianya majad diatukalimat al-jaizah. Dan ditelakkan akan ianya Majad. Dia ada kalimat Al-Ja'izah. Kalimat yang Ja'izah. Yang akan berpindah. Ataupun kalimat Maju Zonbih. Faya kunul murad. Maka adalah murad daripadanya Majad. Itu isim fa'il. Atau isim af'ul. Wahazat itelak. Dan bermula ini itelak. Ianya itu yang sya'i. Yang masyur. Lagi yang ditabadur. Ketika ke itelak. Kemudian dalam pemakaian kata-kata majazun Dipakai kepada kalimat yang ka berpindah Yang ka berpindah daripada mana pertama kepada mana lain Atau kalimat yang ka dipindah, dipindah pemakaian Kalimat yang ja'izah Ataupun kalimat yang majuzun B Berarti majazun bermakna kalimat yang ja'izah Berarti sampai Majazon bermana kalimat yang majazon. B, C, C macoi. Menyanyian mana majazun dengan mana kalimat, yo? hanya terbenar kepada majad Dawwiy mental. Hanya terbenar kepada majad Dawwiy. kepada majad Isnadi, majad Akli, Haytim. Nah, pekan. Karena yang nak terjadi kalimat yang berpindah mana hanya pada majat lorawi. Pada majat isnadi, hanya terjadi kalimat. Hanya terdapat dengan kalimat yang ke berpindah mana. Ambatah rabi'un bakla. Ambat manadroi, rabek manadroi je. Hanya, minta kesat. Kau tu nak surah. Kau surah hantar. Dua buah juzuk daripada majat. akli juga terjadi majad lawawi kan. Pati majad lawawi kan. Pada juzuk ji majad lawawi Ahyal Ardu yal ardur. Oh tanah udep dalam boleh bumom Mana mana pudep subur. Udep tanah udep, udep lah tanah. Ha, udep lah tanah maksudnya subur tanah. Nyan pada ke pudep enggak jadi majad lawawi. bah nisbah kudib kepada tanah hamba dipudit oleh tanah kata jadi majais nadi boleh hai tanah tindakan budik inan yang terjadi majad kerana agak terjadi kalimat jaizah inan majalawi yang diri majais nadi diri majais nadi hana di dalam kalimat yang jaizah jadi kalimat majais nadi eh, dari majais nadi dah isnad ...kalimat pertama kepada kalimat yang lain yang khairi mahualah Maka, buat tu, bila majazun dengan makna isim pae atau isim afoi ...yang hanya terbenar kepada majaz, ...bubawi ...han hitam kepada majaz, ...majan akli Mampak beda kan? Tak boleh makna isim pae dengan makna isim afoi, saban te. Beda tu antara ...munya isim pae berarti Kita tinjau dia kabar pindah. Madhi dekut. Lu akuanya kabar pindah. Kalimat asal pun kabar pindah daripada mana dasar kepada mana mana majad yang jayaz. Tak kau l, nasifud berpindah bagi bagi ji. Hanat tak intibar kepada nasofinya. Tapi madhi dekut majuzun bih Kalimat yang dipindahkan. Na tak intibar nasofinya. Dekun. Lu akuanya Ka dipindahkan. Betul, sabar. Lepuk akuanya, kau berpindah. Kejadian apa? Kejadian Yang kejadian Sebenarnya orang Kain pindah beluk akuah Yang ikut sebenarnya orang Sebenarnya orang lain kejadian, tak saham, Sudah berpindah, ikut Beluk akuah, kau berpindah Kain minah Ini berdua, betul-betul, apa? Cuma, Menteri akuun Dia yang berpindah Dia yang itibar kepada Nauru Pindah anak itibar, kahana nak itibar kepada Mereka dengan ayat mafoi yang dipindahkan, tu oh berarti nak na itibar kepada naurum. Naurum na urung, urung pindah. Yang beda mana tahu inoh. Mereka kepada kalimat Jaizah. berarti dijanji kepada kalimat yang nak berpindah daripada mana asar kepada mana lain. Mereka dengan uh, dia adalah ayat mafoi kalimat majuzun be, berarti nak nak nak kepada kay pindah dari leurung pakai dari musamil daripada kalimat asar kepada kalimat Yang lain, berdamaan lain. Okay, nyati kata Majazun kena loba mana? Untuk awatem mesti menjadi majah isi arah. Nenaroba nasid. Na bermakna dengan Masdar? Na bermakna isim? Isim baik, isim boy. Keduk, bapak isi arah mana sih? Nah isi arah bermana masdar boot boot tanya ada pakai sabola file kepada mana lain boot nama mana aduk dengan mana mustakmal ni mana sih mufawizit mustakmal kalimat yang ada pakai asadun rai itu asadan lihat ni itu asadan tau ya majad nyamiat nyamiat cow dimana masdar yang menjadi majad yaitu perpindahan pemakaian kata-kata asadan dari makna Hewan mubdaris kepada he majlun saja. Nyam sama majat. Bumi rancak majat dengan mana simpaye doy simapoi. Doh yang majat inan. Yang majat adalah kata kata asadan. Kata kata asadan. Karena majat dengan mana kalimat. Majat kalimat yang kau berpindah dari sabo mana kepada mana. Doh majat asadan. Mie benda masak. Doh majat. Perpindahan di. Perpindahan makna dari kalimat. Eh? Perpindahan pemakaian Asadun. Dari yang jatah manajih hewan Mekariz. Kepada Raja Loh Sujak. Raja Loh majad bukan majat. Ha, eh, asadun bukan majat. Ha, asadun bukan majat. Kalimat yang pada diri terjadi majad Raja Loh Sujak. Perlu yang ada. Papa lain lah. Mana-mana pemakaian. Saya mana masjid. Saya redah mana. isim wasah bijut. Tai. Nah. Kata adalah murud dengan yang majazun isim bae. Moyang memang majazun kata Kepada kalimat diri kalimat, ta diri asadun, ta kun asadun yang majaz, ta kun. Ah. Nyambatī majazun yang kabru manajim bae. memang cakap menakan kalimat yang jaizah. Simbah i, kalimat yang majuzun be, simbah Dan bermula ini cila itu yang masyur,nya yang masyur pemakaian kata majad majadnya lagi anuah, yang masyur pemakaian kata majad kepada kalimat jauh. Jika tekun,nya asal dun majad, nyempat nama majad atau niat majad, hai asal dun tekun, asal dun yang mana rib uh, hewan muda deh, you know, mana, belajar saja maka. Yang lebih masyur pemakaian kata-kata majad dengan mana isim fa'il atau isim mafoi dan yang yang ketika itulah maka ditilak kata-kata majad naik-keniik majad yang yang langsung terpaham yang beliau ni ular majad dengan mana isim fa'il atau dengan mana isim mafoi kem majad dengan mana masdar Ima ya kunafil isnan pada kalau bawah ada dia nyamajad itu pada isnad. Pada kala bawa ada dia yang majad pada isnad. Wahwa dan damm bilani isnad damu kalimatin wa hukman ila ukhra. Ala wajhin yufidu Ala wajhin yufidu. Wa qauluna wa la hukman li dukhali may awalu bil kalimat wa la jumlatan la huzaidun kama adhuh. Pada kala bawa ada dia yang majad itu sabit pada isnad. Pada kala bawa ada dia yang itu sabit pada isnad. Wa huwa dan berumlah dan yang isnat itu bammu kalimatin. Menggabungkan satu kalimat. Walau hukman, walau ada dia yang satu kalimat. Hukman pada hukum. Hukum tergabungkan ila ukhurah kepada kalimat yang lain. Ala wajihin yufidu. Dia wajah yang memberi faedah dianya wajah. Dan berumlah. Ianya isnad itu menggabungkan satu kalimat walau hukman. Walau ada, dia yang kalimat pada hukum. Orang gabung kepada kalimat yang lain. Dia tu wajah yang memberi faedah, dia yang wajah. Wakaulunada bermelakang kamu. Walau hukman. Itu sabit untuk utamang. Barang yang ditakwilkan akan dia yang barang dengan kalimat. Barang yang ditakwilkan akan yang barang dengan kalimat. Walau jumlahan. Padahal ada, dia yang barang itu jumlah. zubama Zaidun kama abuhu Majad ada kala pada isnad jadi majad Terjadi majad pada isnad mana isnad dan mukalimatain wa la hukman bila ukra Menggabungkan satu kalimat kepada kalimat yang lain nama majad mana kalimat isnad Tak pegabung sabo kalimat kepada kalimat yang lain yang berkait dengan Isnad Bang kalimat pun pu memang mesti sabo kalimat. Anak mesti lah. Pada hukman kalimat pada hukum dicemtik. Di bang kalimat pada hukum jumlah Jumlahkan -kali kena ikut le kalimat. Zaidon kama abu. Ina kena kama abu kepada zaidon. Karena isnat kalimat ialah kalimat isnan sabo jumlah pada kalimat tu Maka Makanya kena gamu kalimat Ilah ukra Menggabungkan satu kalimat kepada kalimat yang lain Ini kalimat Walau hukman Walau dia pada hukum kalimat Kemudian ala wajihin yufidu Yang tak isnan bunuh, kita gabung satu kalimat Dato' kalimat yang lain, ala wajihin yufidu Dato' jalan yang menghasilkan faedah Faedah kalam, ini faedah kalam kalaman Faedah kalam kalaman Faedah yang yasunu Sukut, kita kalim alih Mana? Ya, sunu, skup, takali, bagaimana? Bagaimana? bagaimana Ya Sunnu sekut berdua kali malih? Bagaimana? Ha? Bagaimana? Sudah hanya lagi lagi Ya Sunnu sekut berdua kali malih Bagaimana? Sudah kenapa lagi Bagaimana? Kenapa ada yang lebih? Baju nampak baju, cik zik nampak Padahal je bila Adnan tak dipegang Habah nak di sambung leh Nyoh nak dianggapnya Habah korang punggol Nenalah dia buat kasar-kasar Cik kenal korang punggol Habah, secret dekat Habah Lung jak, jak nak ikan kan lung jak Jak tak ikan Betul ni sambung leh Yang kita yang nak ikutlah lagi jak buh ...Maya Adnan yang haba yang... ...Mantan dia anggap haba yang jelas. Tapi dia berkata, longjak. Dia dengar juga... ...Hanayaka yang haba yang jelas. Dia sebut... ...Bila dia pergi enan haba Adnan, di tengah baju... ...Mereka pun dengar... ...Mereka dianggap jeruh haba. Jerauh secara akal, secara unruh. Mereka dianggap haba yang jeruh. nya menaya sunan kut kali tadi. Apa faedah lagi yang diberi faedah bakalam ini? Mati ah, khusus kepada isnadi ibnian. Isnan, isnan, isnan ni istilah Khusus antara Mustad dan musaili. Mustad dan musaili, tadah khabar. Tadah khabar atau fi dan Pai Nama-nama Islam Kun kamawalah hukman Yang pun diorang nama walah hukman Yang untuk pertambang Maya wawalu di kalimat Barang yang kan kalimat Tapi Kita dengan kalimat Padahal dia adalah jumlah Dia jumlah menajiknya Mana terjadi Islam Yang dia ada yang mengatakan Jumlah Mandi dianggap kalimat. Kalimat secara hukum, maka boleh mah sudah hukuman. Tentu ada. Zaidun kama Abu. Zaidun kama Abu Hu. Sidat bidadillah bapanya Sidat. Yang ini kama Abu kajumlah ini. Islam kepada Zaidun. Wa imam ya kuna fil kalimat bahwa kaulun mufradon isman kana filan atau harfan. Dan dah kalah bahawa ada dianya majad pada kalimat. Dan dah bahawa ada dianya majad itu sabit pada kalimat. Wahyu dan bermula dianya kalimat. Tekau dia mufrad Isim ada dianya kalimat atau pi atau huruf. Kemudian majad nak terjadilah pada kalimat. Kalimat pun mana? Kalimat lagi dalam lemah ini. Kaulun mufrad. Maa mufrad. bisa jadi dia isim. Pi atau... nahru titik jadi majaz pada kalimat aja. Ya pada pada isnad, berarti pada isnad, kata isnad aulain pada kalimat, kalimatnya akan terjadi pemindahan pemakaian. Wa ima yakuna fil murakkab, dari kala bawah ada dianya majaz itu sebab pada murakkab, yakni isnadia, murakkab isnadi. Oh, alian yang gelah na la majaz pada murakkab. majaz pada muraqab muraqab yang maksud di sini adalah muraqab tapi tadi au talebo fal majazu fil al isnad khabariyan kana aw isha yan isnadul fi'li aw isnadu mafi' manahu fa ma'na fi al aslihi Janahu huwa al hadisu yanahu wal ladhi dalla lafdi Duna الزماني wa zalika kalmazdari, wasmi alfa'ili, wasmi almaqmuli, wasifati, ushabhati, wasmi al-tafdili, wasdharfi, wal-jarri, wal-majrur Ila ghairi ma Ay Ila ghairi ma Ay ila ghairi syek Hwa Ay Fi'lu au ma fi manahu Lahu ay Ay ila gairi maha kuhu Ay yusnada lahu Maka berumlah majat pada isnat Itu khabariyah Ada dianya isnat atau insya Itu khabari Ada dianya isnat atau insya Dianya majat pada isnat Itu isnat PA Atau isnat Barang pada maknanya PA Hota isnat Gedeh level dia Cukup metat metani. Hot isnan hila kahirima hualah kepada selain barang. Artinya selain demikian c. Artinya kepada selain c. kepada selain barang. Artinya kepada selain c. Huah di dianya artinya pe dan ma pada mananya pe itu sebidang bagi demikian c. Artinya kepada selain barang yang berumla haknya pe itu bawa diistankan baginya barang. Metat leh. Majaz pada isnadnya isnadnya umum bagi isnad khabari atau isnad syahi. Jadi bisa terjadi isin majaz pada isnad. Isnad syahi terjadi. Pengertian majaz pada isnad adalah isnad PA atau ma pada mana PA isnad PA. Upama pada, pada mana PA itu belajar. Ghair isnad kepada selain sesuatu yang jatuh PA ataupun ma pada mana PA bunuh isnad bagi syeknya. Jadi PA ataupun ma pada mana PA pun, no, yang jatah ke Isnat, kena. You know kata Isnat, orang lain. Ambat, yang terjumpa. Yang jatah Isnat ambat kepada Allah. You know kata Isnat ambat kepada Arabik. Hmm. Yang kian. Isnat PA atau ma pada mana PA, kepada gairi ma hakuhu ayus nadalah. Kepada selain barang yang hak PA ataupun maa ma pada mana PA tak isnat kenal Kalau yang ambat hak tak isnat kepada Allah Kalau yang ambat tak isnat kepada Rabi ya, Yang kena isnat kepada kairi mawallah Maa PA kajalah juga PA PA madi hmm, PA mudarek yang kajalah juga PA Maa ma pada mana PA berat Artinya Ma pada mana PE PA yang asli, dianya makna PE asli itu hadas. Pekannya mana PE asli, karena dianya hadas itu alazi al yang didalalah. dalalah dia tulanya alazi oleh jauhar huruf. Kejadian makna, kejadian zaman berumurlah demikian, demikian ke ma ma ma pada mana PE PA, itu seperti masdar, simpai. Eh. Simf maf'oi Sifat musyabahah Simf taf'dil Baraf Dan jar majeru Jadi benda yang ista' Islam pi'i Dia pun ma pada mana pi'i Ma pada mana pi'inya budara Mana pi'i dia budara Mana pi'i maksud ini Tarif pi'i dia pun adalah Ma adalah Makanan Oh. Muktarin Enbi, zaman. Satu kalimat yang dalalah kepada makna yang nak menyertai dengan zaman. Berarti mana P.E. makna dan zaman, makna yang yang yang disertai dengan zaman. Nah, yang, yang mana P.E. kan? Mana yang masuk inovra, yang masuk inovkannya? Permakna dan zaman, ucih. Artinya hadas tau, engkau mana tau, hadas. Jadi makna, eh, nak dua, mana pi? Nada dua nanti. Barapa rekomend. Barapa telah memukul. Mati yang pertama dia mengandungi mana telah zaman mati. Yang kedua memukul. Nyokut telah nyok yang dah lelah berada telah telahnya ukurnya zaman. Memukul nyah hadas. Mana hadas? Mana ma ma ma ma, ma ka mabil kiri. Satu makna yang berdiri bagap. Mana hadas? Fatalah membunuh. Tukul. Telah membunuh. Ha. Bererti membunuhnya hadas. Telahnya yang adalah yang merujuk pada telahnya yang zamun. Mana datang makna pi A, mana pi A, nah, mana pi A pada dua, na nah, zamun nang hadas. Ha, oleh itu artinya maksud mana pi A, mana pi A yang asli. Makna asli. tah mana asli bukan ada mana yang menjadi mana asli dalam hadas bukan zaman nah, duna duna zaman bukan nah. dia menjadi mana mana asli dia hadas duna zaman juga. bukan zaman menjadi mana asli hadas bukan zaman wujud dalam hadas menjadi mana asli kerana dia adalah makna yang didalalah oleh johar lafaz daraba jawharafat d <coughs> bermana memukul dia memukul nyoso yang pada mana memukul pati nama kana d fon r fon kemudian ba dia kena memukul sehingga ada da balik-balik tahu-bau madarabul tempat memukul nah alat memukul mi drabul Dari Tukang pukul Madru Yang kenang pukul Yang dipat menteng Yang nak di dalam Irabah Walaupun Kamu tamah-tamah Barik uh, Kamu balik-balik Yang mana pukul Tukang nak Berarti Yang mana asli tu, Yang ke yan, pukul mana asli Barabak Yang mana asli Mana pukul Mak mana telah Pukul zaman Yang zaman Gara-gara Gara-gara hai'ah Hai aji, dot, bari patah Ra, bari ba, bari patah Sehingga berbentuk soalan Nyainat Yang ini nak yang terjawab ke zaman Menata balik, diambah hiyah teribu Kehanali, kekanali zaman itu lah Kehazaman musak bal Menata bahaya, terpegat Dari pun Kehanali zaman itu Jadi yang mana asal gimana mana asli je adalah Hadas Dharabak, memukul Yang mana mana asli Jadi maksud ma pada mana asli berarti kalimat kalimat lain yang mengandung mana makna hadasnya kalimat kalimat lain itu kalimat kalimat lain yang mana mengandung mana hadas dunia zaman gua bukan zaman yang bukan zaman pun mana puisi mana puisi hadas bukan zaman yang kau dia mikiran. Wa huwa dan berbualan yang mana-bual asli itu hadas Dunah zaman Mana-bual asli adalah hadas bukan Bukan zaman Karena zaman didalalah oleh Hai'ah Kalau hati yang ubah Kamu ubah zaman Hai'ah ji patah manduh Ini zaman yang memaduhi Kamu balik Ia teribu Ketama hai'ah wawai Kau hai'ah zaman ji kah Kamu tak Pasti nyok nyok kerja mungkin dengan dengan syakal dengan beri. Eh. Mantah contoh ma pada mana ppsd yang contoh ma pada mana ppsd Seperti Masdar, hey Masdar kendar darbon memukul mana? Kenapa mana pohon yang telah memukul? Ti mana mana hadas pukulina. Darbon, nama mana pukul? Simpa yang memukul, nama mana pukul? Samef ay. Madrubun yang dipukul Nasib Nazid. Sifum sabah. Tabang itu bae itu je. Kemudian same tafdil. Tabang itu bae itu. Nazid antara nama Asyqutra mulia yang lebih mulia. Apa benar nama mulia Azid? Orang darah dan jar majrur. Dalam dah mah. Huwa bin nadri lid darfi al mustaqir. aina huwal ladhi tadmana manafilin bianya darah dengan gekalan bagi darah yang mustaqir maka bahwasanya darah mustaqir itu allazi yang dikandung yak manafi darah kedua ini darah darah darah majrur sebab itu jar majrur nak ke arah darah darah di dalam kitab itu dengan tarek darah nya dan nah, namum fat fat pemakaian fat fat pemakaian pemakaian darahnya terbenar kepada jar jar majruu hingga nah nah segala kita bukun dari dalam biasa yan barah taala aghna kecil dua hana darah yan ajar huruf jar yan enam nah macam dia nak Nasi, bagi dua adik, darah ada dua nah darah mustaqir nah darah lawi Darah Mustakir dan daraf Lawi itu. Darah Daraf Mustakir, daraf yang Mutaala kepada lagi sabitun pun ataupun Mustakiron yang kau bawah. Ataupun yang baca lagi Mutaala kepada kau Am, yang bersalam taimah. Mutaala kepada kau Am lagi Mutaala kepada kau Am. Nah, nampaklah kau nunam berat. Nyata ramu sakir, mutala berat kau nunas. Kau nak kau nunam? Kau nunam atau kau nunam? Hanya dalalah kepada wujud. Anak dalalah kepada si yang lebih daripada wujud. Kau nunam. Tekaun. Bermula sidet, ikut tetap di dalam rumah. Nampaknya namboh. Sidid na dalam rumah kubur eh. Ku sidid tengok Ku sidid jengai pejabu Ku sidid jengai EA Ku jengai JB e. Ku jengai e. e. Hidang Ku jengai Hidup 6 pukul Mana Yang 6 pukul Sidid berada di dalam rumah Zaidun sabitun fidari Zaidun hasilun fidari Zaidun mustakirun fidari Sabar mandu. Yang yang namu sidit na dalam rumah, hubut yang namu foam. Tapi benda keun Zaidon Jalison fit dari Zaidon Akilon fit dari ram foam. Yang pertama sidit na dalam rumah, ram foam ah, na dalam rumah. Kemudian sidit sedang makan dalam rumah, eh? yang kaumun khas sekurang, yang khas selain daralah kepada wujud, na daralah kepada sifat sifat yang lebih. baik Muya kaumul am hanya ada kepada wujud atau hana lebih. Maka yang mutalla kepada kaumul am nyuguhkan darah mustaqir Eh, so, yang biasa ada di sabiton, yang biasa ada di mustaqirun yang biasa ada di hasilun hmm. yang mutalla jua jiboh, yang nyuguhkan dengan darah musta'kir. Muya mutalla yang biasa biasa yang kan sabiton hasilonnya. Yang ikut dengan darah Lawi Kan You know Yang ikut Darah yang pada manapi Darah yang ter Darah mustakil Yang maksud masuk darah pada manapi Darah yang pada manapi Darah mustakil Pujud Pada namun tak nak yang ke bawah je. Zaidun fit dari dia ke. Nyal sal Zaidon sabiton ban. fit dari. Ataupun Zaidon mustakiron fit dari. Nyal nasar? Nyo darah darahnya fit dari nyawa tak anggap Ji Ma pada mana ke. Eh, gara-gara namun mustakir yang ke bawah je kot. Mustakirnya sebab Jadi pujit fit dari termasuk kepada ma pada mana ke. Eh. Kerana mengandung mustakir yang kagibah. Mustakirnya adalah ma pada manafi. Zaidon indaka. Sibit sabit di si kamu. Yang indaka. ada sarle Namus. Mustakir. Namus sabitun. Jadi indaka anggap dia taraf. Daraf yang bidang pada manafi. Kerana namun ta'ala ada yang ikut. Sabitun. Yang kagibah. Mereka berada. Dia hidang pada usia ta'ala. Jika kekun darah mengandungi damer, walaupun jarum jeru mengandung damer, kekun pak damer itu damer mutan anda, damer mutan anda ni kalau buang mutan anda, tinggal damer je, damer gicok gubukandung, pak, pak darah. Maka antara lagian darah kasar, pamaik, jarum jeru kasar, pamaik ini. Maka nak sudah jarum jeru mengrapakkan, nak sudah, berapa? Rafak, Paki, daraf, daraf di Purapa, Paki nasrah lagi yang tu. Kau kan? Oh, Kibah, eh? jaram, jerur dan daraf termasuk ma pada mana? Ma pada mana, Paki? Hmm. Karena ketinjau kepada muta ala lagi. Yang jatah mama pada mana pun naji muka anda aji, yang jatuh muka anda aji, mama muka anda kaguboh. Tetapi muka anda kaguboh, zaman zaman yang abang mama muka kandung mbak batara. Mian batara yang yang lawi muka anda anak guboh. Atau gebah aja geba sih, tapi bina karina yang gebahnya udah. Hati bang karina, huru inemanya. Siapa so, jebu dalam rumah? Tidet. Hmm. Yang kena kata boh. Kau pun, ah, uh, pergi Bayabu si Ded, pergi Bayabu. Pati Bayabu si Ded ada niyang, si Ded pergi di dalam rumah, nyambut rai nan, nyambut taraf. negeri, Zaidon, Akilon, fit, fit dari. Kalau kata bahawa kilonya nak ada kue, okey, karena kamu kau mak pertanyaan pertanyaan menol, so, pergi yang tetap darah melalui hmm. Jadi ada darah melalui Bisa sih ke bah Mah nak wajib bah haji Boleh Darah melalui boleh ke Mutala. Muta'alak Darah musyakir wajib bah mutala hanya sebut hmm. Haji wajib bah Karena anak boleh sebut hmm. Hana boleh sebut Karena Ada anak dah sebut Hufum Saya tidak fikir dari Perlai pegah sidit, sidit, da ha, masanya, keun, perleh, perleh. sidit dalam rumah. Ke, menang, ha? Ha, nak perlai keun. Sidit ada. Masa ni yang perlai keun mah. Adalah rumah. Kan perlai. Nak perlai. Sidit dalam rumah. dia Mena kan? mana yang aku ada? Pasarab nanti. dia Jadukah. Zaidun Fidari. Nak perlai keun. Zaidun sabiton Fidari. Nak perlai keun Sabitun. Ke, sabitun. Perlai nak pegah sidit dalam rumah. Menda Zaidun Fidari itu Maka gebah lah. Mutaan lah. Nak sebut dia. Kan? Masingnya, Di A atau puma pada mana bi E dah mana pada mana E masdar, simpa E, sim mafo, islam syabah, sim taufil, daraf dan jar ma jerur. Mau taki isnat pada kairi mahwala, nyainan yang gun dengan majad, majad kili isnat. Di mulapasatin. Yang gak kerana karena nafmula basah, diannya muta uh, diannya kau mu, muta mu, diannya limula basah muta itu yang ta'aluk isnat itu muta alak bagi isnat, isnat. muta aliknyaan alamnya, lil mula basah muta alaku isnatnya, nali. bi ah bi enakatanggal ah, muta'alakun bi isnadin muta'alakun bi isnadin diannya mulabasah itu muta'ala dengan isnad ai isnadu madzukira li ajli mulabasah artinya bermna isnad madukir itu sabit karena mulabasah artinya bermna isnad madukir itu sabit karena mulabasah artinya apamana mulabasah Tak anlu ta Bainal tak anlu ken, byinal musnadi wazali kalu غير. Alaziz usinda ilahi. Yishabihu. Tak anlu kuhu bimah walah fil mutlakita anlu. Bianya lil mula itu mutalak dengan isnat. Artinya bermula isnat barang yang telah disebutkan itu sabit karena mulabasah isnad barang yang telah disebutkan Itu sabit kerana mula basah Artinya, mula mula basah tak alu Di antara musnad Dan demikian wir Wir al-lazi Yang diisnatkan akan dianya musnad Yang diisnatkan akan dianya musnad kepada wir Isyabihu yang serupa Dianya ta'alluq diantara antara musnad dan ghair isyabihu yang serupa diannya ta'alluq di antara musnad dan ghair akan kusurupa ta ta'alluqahu akan ta'alluqnya musnad dengan mahwalah yang serupa diannya ta'alluq musnad dan ghair akan kusurupa ta akan ta'alluqnya musnad dengan ko teman ta'alluq dengan mahwalah Pat serupa pada mutlak ta'alu. Kemudian. Hmm. Yang di isnat bunuh. Na'alasan. Saya okay, di isnat kepada orang lain. Na'alasan pun alasan. Karena na'mulabasah dua. Maka saya berpikirkan. Dia mula basah. Hmm. Di basah Muka'alak kepada isnat. Di mana? Isnat barang mazukir bunuh. Isnat PA. Isnat ma pada mana PA bunuh. Pakon. Karena na'mulabasah. Kerana namulah besar Ku mana namulah besar? Tak aluk diantara musad dan ghir Tak aluk diantara pi'id dan ghir Tak aluk diantara ma'amah pada mana pi'id dan ghir Ghirnya ku ghir Ghir mahu walah Tapi pi'in jatah isnat kepadanya Ini tak isnat orang lain Tapi nak tak dua ina hubungan P.A. yang tak isnat kepada you know P.A. P.A. yang tak isnat kepada M.A. P.A. yang tak kepada M.A. P.A. Nah hubungan dua orang. Artinya takaluk di antara musnad dan R.R.R. R.R. Al-Azhi yang di isnat, musnad kepada R.R. Yang serupa dia yang takaluk. Takaluk musnad dengan R.R. Ternyata serupa dengan takaluk musnad dengan Mawalah. Ma Pernah wajah serupa. Takaluk musnad dengan leir serupa dengan takaluk musnad dengan mahwalah. Pak serupa pada mutlak takaluk mana? Pada sama-sama takaluk. Pada mutlak takaluk. Pada sama-sama takaluk. Pak serupa dua. Hai sama-sama takaluk musnad dan leir. Nah takaluk dua. Nah musnad dan mahwalah. Nah takaluk dua. Nah serupa. Pak serupa. Sama-sama nak Jenis tak je beda-beda. Jenis tak aluk. Menyayang mahualah. Maksudnya isyan PA kepada Pak A. Jenis tak je Pak A. Jenis you know, tak isyan kepada Mafoy. Jenis tak je. Tak mafoy. Tapi serupa dua empat. Sama-sama nak tak aluk. Iji nak, nak Tapi jenis tak je beda-beda. Maka serupa pada mutlak tak aluk. Orang haji. Hanabu mesti sabar nak aluk je. Jod, menyayang mamah ma ma walah tak adu pai, menyayang gay rumah walah tak adu sama koi, yang mamah walah pai, yang gay rumah walah kasapap tu, hmm. okay? Mana fimutelah tak adu, mati karena mesti bersaban tak adu hmm. saban pat, pada fimutelah fimutelah karena gayin lagi. Takaluk itu ada macam. pi, peh, takaluk paeh, takaluk mafoy, masdar, sebab, alat, dan macam-macam. Ini adalah terdama dalam salah satu yang, yang akan terlupa. Walau beda-beda. Sabah sebab, sabah paeh, sabah masdar, yang terserah. Kan? Yakni, makhluk dia yang misalnya. Annal fi'la au ma fi manahu al-mabni lil-fa'ili hakuhu ayyusnada ilal-fa'il al-lazikama bihil fi'lu wa tasafawa bihi indal mutakallim fi'l-zahir fa'izah usnida ila ghayri al-fa'ili min maf'ulin, au mazharin, au darfin ni kaunihi mulabisan lahu yakunu isnadu zalika al-fi'li li zalika Ya'ni makan lelaki dia yang sana Bahawa sungguh PA ataupun ma pada maknanya PA Bahawa sungguh PA ataupun ma pada maknanya PA yang dibinakan bagi PA e, Itu bermula haknya ma pada maknanya PA PA ataupun ma pada maknanya PA Bermula haknya PA ataupun ma pada maknanya PA Itu bahwa diisnatkan akan dia Hori isnad kepada PAI e. Pakai alaziz yang berdiri dengannya pakai oleh pe. PA. Pakai alaziz kama bihil filu yang berdiri dengannya oleh filu. Wata safahuah dan bersifat oleh dianya sifael bihi dengannya filu. Pat bersifat indal mutakalim di sisi sisi mutakalim fit dahir pada dahir. Faizah Usnida Maka Bida Diisnatkan akan dianya PA kepada Selain Sifail Bila diisnatkan akan dianya PA Kepada Selain Sifail si Dah selain PA Daripada Mab'oi Atau Masdar Atau Daraf Wujud memang gak isnat kepada Selain Sifail Karena Karena keadaannya Selain Selain Sifail Itu namulabis baginya PA Itu namulabasah Baginya PA Ya kunu ni saya adalah Isnat demikian PA bagi demikian rair Nisaya adalah Isnat demikian PA bagi demikian rair Pakau ni isnat Karena nak mula basah Itu majat Dah Kau pun mana Berikut isnat PA Ataupun ma pada mana PA kepada kerana 6 mula basah saya tidak tahu saya tidak tahu saya tidak tahu saya PA yang dibina bagi Pak E ataupun maa pada mana PA yang pada mana PA yang dibina bagi Pak E berarti bukan Pak E sepul bersabaha punya PA yang dibina bagi Pak ho yang jatah tak Pak Kepada dan Maksud Pak na, ke Pak A, Nahu. Pak memang pelaku Pak A, bibit. Kan Pak A, Nahu. Pak A, Nahu kan kalimat marfuk. Nama kalimat marfuk, mana Pak A dengan Nahu? Nama kan Pak A, Nahu. Maka kita mah. Fa'il ala zi kamabihil fi'ilu. Baik terbayang Pak A, Pak A dalam Nahu. Pak A dalam Nahu kalimat marfuk. Semua kalimat marfuk di depan P.A. Yang Pak A Manfaat. P.A. yang ngarisnya pada Pak A. Pak Mandum nakkah? Mandum B.A. Eh, kisah pada Pak A. Kenapa yang marfok di depan jih, Mandum? Mandum Pak A. Eh. Maka, doa oh, dia. Minta mahalau. Pak A-nya Pak eh A dah. Pak eh, A adalah jika mahu lebih ilmi yang eh yang memang sedang but Pak jih. Dan dia bersifat dengan butnya, yang. Pak bibit eh, Pak A eh, bibit. Pelaku, pelaku sana. Ya. Pak eh memang pelaku yang sebenarnya ya Pak e. Pelaku yang bak di alam nyata ai so pelaku G ya, e. yang nyata, PA. Ya nyata menyapa bagi PA, e. nyota isnad kepada pelaku G. pelaku yang memang bersifat dengan dengan PA-nya. Ulum udaraba untuk PA G. Terken udaraba, nyota isnad kepada so yang hupo. wei tu possessid berbalih dia nak be yang possessid tak isnat kepada anak sidid maksud aku ataupun tak isnat kepada bos sidid titik yang dia menang yang possessid mai tak keun ke semua possessid tak keun bos sidid ah bos sidid tak isnat yang hak pa isnat kepada pa pelaku bibit man ah ke ke yang pelaku kan Pak E, bibit, Pak E indah mudah Kalau kan bisa jadi menurut tanya, dengan Pak Eji, Menurut gap, si khatab tap, Pak Eji tidak ilam. Mana Pak Ejal yang mudah bari Pak E menurut si mudah kali. Karena bisa jadi beda. Amata, puno. Pak E amata menurut tanya so Allah. Menurut apa cafe Pak E amata ujun. Ha. Jadi menyebab tanya untuk Isnat, Pak A ambata Ambata atau Isnat kepada Allah Yang kena Isnat kepada Mahualah Menurut Pak Kapri Isnat ambata Kepada Hujun, uh, yang kena Isnat kepada Pak A Beda-beda, menurut Pak A Menurut si Putakalim Kemudian menurut si Putakalim, Pak ada puluh, tak ada pu Tak ada pu lah, Maka kita malam Fitlahir Menurut si muka secara lahir keadaan si muka kalem, karena hendak dapat puki mana tegap, tak kalian tirau rung. Yang pada dapat punyian pak eh ambata yang sebenarnya pak ji pura, bisa dapat pun dari dahir hal. Oh eh, dia urung Islam, berarti pak eh ambata yang baji Allah. Oh uh, dia urung kape, berarti pak eh ambata baji adalah ujung. Maka ni Pa'e ni Maksud pa'e Pa'e memang pa'e bibit Tapi maksud pa'e bibit ni ni Adalah Pa'e bibit Bak si mutakalim Dan secara dahir keadaan si Si mutakalim Oh eh Nyam tak hakikat apa Hanya lagi Menyertai isyak kepada pa'e yang matang lagi Nyam tak hakikat Jinah Faizah Usnidah Apabila kata isnad kepada selain pai, apabila kata isnad kepada selain pai, dah selain pai mafoi kah, masdar kah, daraf, sifun musabah, ikut, pakai isnad, karena namulah wasah duai, hmm. karena namulah wasah duai, yan isnad demikian pie kepada wir yang kerana namulah wasah senyo yan yang kebenaran ngemajari. Ginah you know, bunar darabah. Darabah yang, yang kejadian yang semua sidit. Siditnya ana buah si Siamrin masa. Ginah you know, tak dekan daraba 1000 so, yang seharusnya. Darabah Zaidun. Ginah you know, han han han dakeun kepada daraba Zaidun. Kaesnya kepada bossji. Ha, hmm. takun ni Amrin. Si Amrin yang hidup-hidup Yang semua tu pos lapangan sidit. tak kưng Amrun. Yan. Nyapetik kata isnad kepada Kepada pada selain baik. Yan, perkara isnad kerana nama lebih besar halua ibu lebih besar. Kadiu sebab beti nya antara si Amrin dengan sidit sebab. Nyipoh lelaki si sidit gara-gara diulih si Amrin. Nah, nya oteta isnad kepada si Amrin. Nya namaji majak lagi ager. Enggak. Okay. Menasibi PA yang dibina bagi mafoi. Waqadzah dan menasibkan PA yang dibinakan bagi mafoi bermulahaknya itu bahwa diisnatkan bagi mafoi B. Au ataupun barang yang berlaku yang barang pada tempat berlakunya mafoi mafoi B. Maka apabila diisnatkan akan iyanya PA dibina bagi mafoi bagi selainnya mafoi B. Toh, contoh Seperti Fa'el maka ke Isnat kepada Fa'el Karena serupanya Karena serupanya Mabu Ibeh dengannya Karena serupanya Fa'el dengannya Mabu Ibeh Part serupa pada mula basah Di saya adalah Isnat Itu Majad Menasib PA yang Bina bagi Bagi Majahul P.A. yang dibina bagi majuhul yang hak tapi isnat adalah kepada mafoi nah, Hak isnat P.A. dibina bagi majuhul kepada mafoi Atau kakana kepada mafoi kepada ma mayajri majerahu Kepada darab Kepada ajar majerur Ataupun kepada masdar Ini adalah ada Berapa perkara yang, yang menggantikan naib pa'i Dia you know, kata isnat lain Kalau isnat, isnat berapa pa'i? tidak berapa eh tak kena untuk yang kejadian kejadian di lapangan si dead di posiuma jadi lapangan si dead di posiuma mesti nak kena riba zaidon riba zaidon nak kena kejadian si dead di pos di posiuma riba zaidon nak kena project nak kena riba antara si dengan si uman nak kebandui berak sama-sama nak mula bahasa dengan darbun Sama-sama anak -sama melawan sahara dengan darbun Cuma Tiro kena empuh tira, Tukang semua empuh hmm. Nyantai Isnad duribah kepada Zaidun Yang Zaidunnya sebenarnya adalah tukang pelaku poh Yang berikut dengan Isnad majazir Haa? Hmm. Okay. Hmm. Huh? Hadi, hadi. Yep. Ada deal dengan lagi. Yang nak nak, pergi dong. Hah? Susah boh.